The beat, uh, the girls are on me 'cause I'm down with my team. I'm down with my team and it ain't no baloney. The real Macaroni, O in and Roseroni. I come out at night, cause I sleep all day. Oh, I'm got a King Ad Rock and he's M C A. When well, I'm cruising, I'm, cruisin', I'm never I'm, ever losing. I'm in my car, I'm going, going fast. This is what I'm using. Around the way is where I'm from, and I'm from Manhattan. And I'm not a bum because your boys slapping ball flat, but got that juice. My name's Mike D and I can do that journey. Lewis! you, Louis. Velkommen til Dead End Podcast. Med mig har jeg er Bo Adelholm Larsen, og jeg har Thor Leon Olsen, og jeg selv hedder Charlie McCloskey. Øhm, vi vil på vanlig vis først lige starte ud med at snakke om, hvad vi hver især har spillet på øhm, det sidste, og øh, så måske komme forbi et emne, og så runde af med, hvad vi glæder os til, eventuelle nyheder og den slags. Og øh, dagens emne, det er øh, håndholdte, eller i hvert fald de, de nyere håndholdte, 3DS og, og PS Vita, yes. på grund af altså se lyset af, at, øh, at øh, 3DS'en lige har fået sin excel storebror på markedet. man skal vi ikke bare hurtigt starte ud med, at øh, hvad er så at fortælle, hvad vi, vi har spillet? Jo. Jeg ved ikke, øh, om der er nogen af jer, der vil starte. Um. Åh, oh, du må meget gerne starte Jamen, øh, det kan jeg da godt gøre. Øhm, jeg, jeg spiller alt muligt forskelligt her, jeg ved ikke. Det er lidt sommerperioden, synes jeg, det er der, hvor man sådan rigtig kommer ned og, og får besøgt de, øh, de lidt ældre spil. Mm. Altså, det kan man selvfølgelig godt gøre hele året men jeg ved ikke. Det er sådan, når der ikke rigtig udkommer noget jamen så øh, noget nyt, så går man sådan lidt i gang med at spille det gamle og sådan ikke? Så man får lidt de ting frem, jeg har tænkt på, at jeg vil have spillet i noget tid. Sådan noget som her i går, så jeg lige spillet Confidential Mission på Dreamcast. Det er sådan et øh, lyspistolespil. Ja. Det er lavet af de her, jeg tror det er lavet af de samme fyre, der har lavet Virtue Cup, Fordi den har de samme systemer, med at, med at der er sådan der er sådan... Stille og bliver rødt udenom fjenderne, sådan så man ved, hvornår de skyder. Og, og når der så er flere fjender på skærmen, så skal man sådan prioritere efter, hvem, der har, hvem man kan se, der skyder først. Og der er også det der med, når du, fx, du kan få point på forskellige måder. Det der med, at du kan lave combo shots, hvor hvis du skyder folk tre gange, så giver det nogle point. Og hvis du laver det der, der hedder justice shot, hvor man skyder pistolen ud af hånden på dem, så giver det nogle andre point. Og, sådan noget. Ja. og så er der sådan et spion tema. Warplay 8, øh, altså for det første spillet, det, det er jo kommet der i slut 90'erne, så spillet lidt, historien i det minder super meget om GoldenEye, med at det er sådan skurkende, de har en eller anden eller sådan et eller andet, ja. øh, og hovedpersonen ligner totalt øh, James Bond. Ja, klart. Øh, altså sådan i sit tøj og jakkesætter, han også tydeligvis en britisk øh, accent og så videre. Mm -hmm. Og så play 2 sådan en kvindelig spion der også er sådan ret britisk i det. Ja, klart. Og så er der sådan nogle, ja, så er det, det, det er selvfølgelig rimelig lineære rail shooter, ligesom Virtue og Cop, men så er der sådan nogle små, øh, nærmest minispil, hvor man skal fx skal nå på tid, og, og inden for 10 sekunder skal man nå at ramme sådan et specielt punkt med sådan en, øh, sådan en øh, hvad hedder det, sådan en lejren, hvor de sådan kan glide ned igennem et vindue, og hvis man ikke gør det, så ryger man en anden vej rundt om banen, og der kommer nogle flere fjender og sådan noget. Okay, hvad, hvad hedder det? Hvem fik du egentlig sagt? Hvem, hvem hvad er det, der står bag? Sega. Og jeg tror som sagt, at det er de samme, der har lavet Virtua cup -spillende. Det samme hold fra Sega, fordi det ah, okay. Ja, okay. Det giver så meget god mening, og det er måske lidt de samme stil, eller hvad? Ja. Ja, ja. Helt ja, som sagt er at der er de, de samme systemer, ikke? Så... Mm. Øh, og så er der også ret kort spil, selvfølgelig, fordi der er sådan en arcade-port. Mm. Uh, en rail shooter der, men det er sjovt i hvert fald. Øh, så det skal jeg lige have se om jeg kan, kan komme igennem Det føles følelsen om at det går lidt hurtigere end virtual Cop Der mange flere fjender og sådan noget så. Mm. så det er sådan set fint nok mm. med det så må jeg ikke lige prøve, hvad, Der er en eller anden af jer der sidder og laver noget i baggrunden Eller sådan noget larmer Det det mig Sidder du og leger med og fiffler med et eller andet jeg sidder og med coveret til det der Confidential Mission Ja det er klart, <laughs> det, er klart. Ja, det er det der sidder og larmer okay. Øh, uh, nej... Um, er der mere... Uh, okay. Altså, Er der mere nu? Ja, yeah, jeg har... Uh, der var lige det der Steam udsalg. På PC. Ja. Det er her, hvor jeg købte uh, et spil, der også lidt... Et par år gammelt, der hedder Payday The Heist. Mm. Som er ret godt. Det er, ligesom, uh, det er faktisk lidt på en måde sådan... At det er det lidt et bedre left for that? <laughs> ja. øh, fordi man, øh, det er så bare med sådan i tema, at man spiller fire, øh, det er sådan kooperativt, at man spiller fire bankrøvere, der så skal ind og stjæle nogle penge, og alt efter, hvordan man, hvis der er forskellige ting, man ikke når, for eksempel at stoppe nogen, inden de trykker på en alarm eller sådan noget, så ændrer missionen sig en lille smule. Øh, og det, det er ligesom lidt for det, så der er sådan øh, tilfældig, hvor er ting er placeret ind i banerne, og... og Antallet af fjender og sådan noget der. Okay, sådan at det aldrig rigtigt bliver det samme spil? Sådan. Ja, det, det er ikke sådan. Det er i hvert fald ikke præcis de samme baner. Bro. Ikke andet end, du ved det. det er de samme mål, og det er sådan stort set de samme, samme steder, målene er. Ikke? Men der er for eksempel mm. en bane, hvor du skal skyde nogle sikkerhedskamere, og de kamerer de sidder forskellige steder hver gang. Okay. Er det ikke noget med, at der kommer sådan en mashup med Left for Dead og Payday, sådan at de er i gang med at lave eller andet? Jo, den er faktisk udkommet. Det er sådan lidt en, en, en prequel til, til Left for Dead, de har lavet sammen med Valve bryde ind på et hospital og, øh, og tage sådan et sådan blood sample for en eller anden patient. Man vil ikke mm. rigtig vide hvorfor, men der er nogen, der, der vil betale for den. Og det, det er sådan noget med, at, at, at man skal, ligesom i så mange andre baner, så skal man... Øh, ja, her der skal, det er faktisk den her bane, hvor man skal nå at skyde de der sikkerhedskameraer der en alarmen bliver slået, og man skal nå også at, at, at, at stoppe øh, øh, de læger og... Øh, Ja, det personale, der nu er, inde de trykker på alarmen. Mm. det er ikke sådan noget man at man helst ikke slå, slå, slå gisler ihjel. Man skal sådan bede dem om at, at smide sig ned. På <laughs> noget, noget, noget, noget. Ja, klart. Øh, fordi hvis man... Øh, det smarte er nemlig, at hvis, hvis man så egentlig dør i spillet, så dør man ikke rigtigt, så bliver man sådan øh, holdt som, som gisel og så, øh, så, bliver der så, så er der så sådan en timer, der så tæller ned fra, hvornår man så kommer ind i spillet igen. Og alt efter, hvor mange man sådan har af de her hostages og så videre om så går den tid hurtigere ned. Og man kan sådan holde det nemt og politiet, som så kommer ind og prøver at, øh, og, øh, at stoppe en, de prøver selvfølgelig også at befri de her gisler. Mm. Øh, men netop fordi det er et spil, og fordi det er så meget ligesom du er som left for dat. Så, øh, så der hvor det bliver meget spilagtigt. Det er mere med antallet af politiet. Af politi, der er. Nå, alt afhængig af. Det er, alt alt er det frimler, af, simpelthen ind med sådan en politifolk over det hele. Okay, klart. Så man sådan, det er ikke bare sådan en almindelig i der er sådan med, at man mørder hundredvis af betjente. Okay, og Der er sådan forskellige typer betjente. Der er nogen, der er i en tung, sådan bombe bomberutsning, som kun kan skides i hovedet, som, som har shotguns, så der er nogle andre, der har taser og en anden type. Der er ikke sådan en zombie... Der er ikke zombie bankpersonale, er der? Nej, det er der ikke. Der er der ikke. Nå, det kan være, det kommer. <laughs> At det er det næste. Der er heller ikke zombier i den der Left fra det bane. Der er ikke andet, end man kommer ind og får den der blood sample, og så under missionen, så hvis ham, øh, man får den blood sample, fra, han bliver skudt, så kan du i baggrunden kan du høre sådan en EKG-meter, eller du ved det der hjertemåler der, der sådan en og ja. dør. Men så begynder han stadig, så kan man se, at, at han ligger stadig og bevæger sig på brixen, og, og mens man slipper væk, så hører man over radioen, af, at, at politiet har trukket sig tilbage, men så lige pludselig af, militære er militæret dukket op, og de begynder også at skyde med missiler på, Øh, eller der er tæt jetfly, der begynder at skyde mensiler på hospitalet og der er sådan en helt panik øh, og man, det er ikke noget man ser, fordi man er sat på vej i en elevator op, men man, man ens radiokontakt og sådan helt i panik over at der sker alt det her så det er okay. sådan en ting som en prequel til, til Left 4 Dead Okay, det vil man så, Og så spiller jeg alt muligt andet men, øh, men det var bare lige to hurtige. Man vil have et tår. Hvad er der øh, eget, Thor? Jeg har også spillet alt muligt og rundt med alt muligt forskelligt øh, Jamen øh, Altså, jeg har, øh, hvad hedder spillet noget af Katana. Mm. Jeg har sådan prøvet at sætte mig ind i det. Øh, og så øh, samtidig har jeg også spillet øh, Dodon Pashi Resurrection. Mm. Men øh, det der af Katana, det, det synes jeg, jeg synes, det er ret svært øh, sådan, at spille. Jeg har ikke kun spillet det i nogle timer, men øh, ja, jeg synes, det, det er et rimelig komplekst system. Det er for, øh, ja. Jeg, jeg... Mm. Så, men, men det er også fordi, jeg har siddet og spillet noget andet ved siden af, at jeg prøver at slå en score, som jeg har rodet rundt med, og sådan noget. <laughs> øh, ja. Men, øh, ja. Det er jo... Det er så meget cave du har. Cave-fest, men okay. øh, ja. Og så altså, apropos cave, så har jeg også haft lidt dungeon crawls med Skyrim stadig. Ja, klart. <laughs> øh... Jeg prøver på at gennemføre det, men der, der er så mange hvad hedder det, distraherende folk, der vil få, have mig til alt muligt hele tiden, så jeg ender med at blive reddet ud af kurs, og så, ja, så har jeg så også spillet hjemme med jer nogle timer mm. med en helt ny karakter, som, ja. som du ved. Hork. Okay. Den kvindelige hore-ork. <laughs> ja, det er helt... Hun hedder som en Ja, W-H-O-R-C. Sejt. <laughs> Men øh, ja. Æ, og så Det har vi jo haft det meget sjovt med. Men øh, ja, en ting jeg ville nævne, som jeg egentlig har skrevet noget for jeg var ved at glemme det, det var No More Heroes 2. Ja, det er sgu som, da rigtigt. Som, ja, vi, jeg fandt det jo i Aarhus ret billigt, og så endte vi med at spille hos dig, og så gennemførte vi det lige sådan i en setting. ja det var sgu... Øh... Ja, du ja, faktisk, ja så vi var faktisk helt oppe at køre over det. Altså, som jeg, tror, jeg tror, det er alt det komplette nonsense, der foregår i spillet. Der er, altså, det er derfor, man burde spille det, synes jeg. Ja. Altså, fordi det bliver lidt repetitivt til sidst. Altså, øh, efter, efter vi gennemførte det, der synes jeg, jeg sad sådan lidt og, og synes, at, at det er jo så fedt de der øh, 8-bit øh, bonusbaner men sådan lidt ligegyldig i forhold til øh, fremskridtet i spillet. Jeg kunne ønsket at de var sådan lidt mere potsvunget, så det ligesom åbnede op for nogle våben eller... Mm. Eller det, det føles ligesom mere, at, at der skulle være lidt mere sådan tvang i det, eller lidt mere sådan... Ja, man skulle føle sig nødsaget til at spille dem sådan, fordi ellers kunne man ikke... Ellers havde man ikke et godt nok våben til at komme videre og sådan Det er helt fede, men det er sådan, ligesom om, det deler vandene meget sådan, at så du og spiller et 8 bit -spil, som er sjovt, men, men du vil egentlig heller bare ud og hugge hoderne af nogen meget mm. hurtigt. Mm. Mm. Men de er væsentligt bedre end de der job-missioner, som der var i det første, No More Heroes. Ja, okay. Okay. Øh, men jeg selv Hvor du skulle ja. samle kokosnød og alkohol i pis, og det skulle du gøre for at komme videre... Okay, det, det, det er lidt godt, kan man sige. De her minispil, dem, dem synes jeg faktisk var en bedre løsning. Season, altså jeg, jeg har aldrig spillet et-ånd, rigtig. Jeg har kun lige øh, prøvet det. Øh, jeg synes, at det var rigtig godt to så jeg faktisk har fået lyst til at spille et -on. Øh, mm. øh, Og så jeg synes jeg egentlig... Der er sådan, det har en masse fejl og sådan noget her, men det er ligesom om, at de godt selv er klar over at De vil bare lave et spil, der er sjovt, og det er helt vildt sjovt. Ja, det er helt vildt sjovt, også fra start til slut, kan man sige. Altså ja. sådan, men... Der er masser af sådan broken boss battles og alt muligt. Ja. Altså, det er os, der ikke forstår spillet, men, men det, er, det er helt sikkert lavet bare til at have det pisset sjovt, og det har man der og man er helt vildt underholdt, og, og, og, og cutscenesene, de er jo helt over the top. Ja, det, ja, det er tænk... helt faktisk. De ting, de siger, det er også helt øh, uderskedet. Ja. Helt afbrændt, øh, på den helt gode måde. Det Jeg også, synes også, det, det var en mega svedig scene, hvor sådan, man kommer ind til, øh, hvad hedder, det, er sådan en øh, stor Afro øh, eller det er sådan en, en typisk, øh, hvad hedder det, øh, sådan en funk med stor mikrofonhår og sådan noget, ja. og så taler og så taler han skotsk eller irsk eller sådan noget. Jeg kan ikke ja. lige huske det. Og så kaster han en af sine luder efter en, og så, så har de lige en, en svær duel igennem hende. Ja, ja. Og det hele, fort. Altså, ja. Så det er helt fuldstændig var mange der er så mange, øh, hvad hedder det, der er mange virkelig virkelig øh, cutscene, synes jeg. Altså, jeg øh, Hamme Asiaten der, øh, der er den fyr her, som hende der som oh, samurajpigen møder på... Ja på den der kirkegård der, hvor han snakker om, at ja. det er svært. Det er faktisk uh, Takashi Mika. Nå, okay, det er helt vildt sjovt, fordi jeg snakker om, at om det ikke... Jeg kan huske, da vi så spillede det, jeg tænkte på, om det kunne være, hvad han her, ham der står bag... Øh... Ham der står bag i spillet. Nå, nej, det, det er Suda51. Nej, det er ja, Takashi ja, Mika, som han ham, der laver alle de der film i Japan. Mm. Han sprøjter bare film ud. Uh, han har lavet et muligt mærkeligt, uh... Det var sådan 50 film om året. Okay, klar. <laughs> han, er, han er helt øh, flokt, og det er sådan alt muligt blandet. Uh, der er både sådan, han var ret kendt for, en han sådan nogle mærkelige, sådan, nogle, sådan nogle lidt gyser splatterfilm, sådan i starten der, men så begyndte han at lave sådan nogle komedier og alt muligt. Også okay. familiefilm og sådan noget der, sådan, okay. sådan lidt. Okay. <laughs> Jeg synes virkelig, at det er og godt afviklet på Wii. Det er, sådan, det er virkelig flot. Mm -hmm. øh, og så kampsystemer, det føles simpelthen tilfredsstillende, også med Wii Wiimotes og sådan noget. Mm -hmm. Men det er ligesom, om når man når mod enden, så savner man bare, at der var måske lidt flere sådan, kombomuligheder, eller lidt ja. flere ting at give sig til. Ja, men, men folk de, de advokerer jo for det der med, at, at det skulle faktisk være fedt at gennemspille flere gange, fordi så er det netop, at du, du unlocker mange flere øh, våben og ting og sager og Ja, men man føler også lidt, at, øh, ja, at det er ligesom om, at hver våben har sine egne komboer eller sine mm. øh, grab moves. Men øh, jeg... jeg synes også, det føles er, som om, da vi har gennemført det, der tændte video faktisk også igen. Vi kommer ikke så langt. Men uh. Man føler, at man har lyst til at spille igen, og det er uh. jo meget positivt. Jeg har hvad hedder det? Jeg har jo, øh, jeg ved sgu ikke rigtigt hvad jeg skal sige, jeg har spillet, det er jo som regel også alt muligt. Jo, jeg kan sige, at jeg har hvad hedder det? Jeg har spillet noget Super Famicom, øh, hvor jeg har spillet noget, hvad hedder det, øh, øh, Skyblazer, som jeg fik hjem. Ja. Øh, som er faktisk helt vildt godt spil. Øh, øh, jeg tror, det er, jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om det har været en underfirma eller sådan noget, men så tror jeg vist nok, at det er et Sony-spil og tidernes morgen, okay. og så faktisk så ligner det, jeg ved ikke, om der er, nogen, om der er folk, der kender det der hook -spil, der kom til, til, hvad hedder det, det kom både til Super Nintendo og ja, Super Famicom og sådan noget, men det kom også til, til Mega Drive og Mega CD, mm. men det, det på mange måder, og så, man, så tror jeg, altså jeg ved ikke, om man kan sige, om det er på samme motor, men det minder lidt om hinanden, bare at hukspillet det er meget mindre actionfyldt. Hvad er det er det for et slags spil? Sky jamen, det, det, det er egentlig en action-platformer, og man kan sige, at Altså, det er meget afvækslende øh, sådan fra bane til bane, og især de boss-battles, der er, er, meget, hvad skal man sige... Hvad hedder det sådan noget? At de er meget originale, eller meget originale, de er ret originale, fordi man føler, at hver boss er der tænkt ret meget over mønstret, og, øh, og så er det bare sådan... altså Altså, ja, det er meget intuitivt faktisk, altså det er sådan meget øh, du, du tænder spillet og så øh, går spillet op for dig altså sådan bare hen ad vejen, øh, mens du spiller og sådan noget jeg synes det er et helt godt spillet. Altså, øh, altså ikke sådan fantastisk men, men folk der godt kan lide platformer eller action platformer okay. eller action så tror jeg at man vil være ret underholdt okay. og øh, hvad har mere spillet? at spille? ja, um jo, så har jeg da selvfølgelig spillet, altså siden øh, Thor, han var her, og så øh, fik han øh, solgt mig lidt øh, Skyrim. Så er jeg faktisk øh, lige pludselig siddet øh, i to-tre dage og spillet Skyrim og på det sidste. Det nu er jeg Dragon Dragonborn. Ja, det er Nu er jeg the Dragonborn. Hvad hedder det? <laughs> Jamen det er faktisk, så bliver jeg nødt til at starte en figur op, fordi altså den figur Thor startede op på... Øh, på min konsol, den øh, var sådan, hvad skal man sige. Øh, gjorde ret meget alt det forkerte. Mm. Så jeg, jeg følte, at det skulle starte forfra, hvis jeg egentlig skulle sådan. Øh, og det har så gjort og så nu tror jeg, jeg har spillet, jeg tror, jeg 50 timer. Nej, det er løn. Nej. <laughs> så er det er faktisk. Det er ikke en hård. Det, det, det lyder ret meget som sådan en mod til p station eller sådan noget. <laughs> ja, så det, jeg har faktisk nødt til over på pt, så er jeg noget så voldsomt som en kajit. Okay. Er, du, er du sådan en kattevæsen? Ja, jeg er en kvindelig kattevæsen. Okay. <laughs> hvad hører du så? Ja, det jeg siger slet ikke, at jeg kan vide. Misforstår de alt, hvad, der, hvad, du, ja. hvad du gør og sådan noget? Nej, ja, jeg prøver faktisk at få speech op og sådan noget. Der er så meget ops på, hvad det er. Jeg... Altså prøver, hvert du... ja. Kat fald. Katjalf 81? Nej. Ja. <laughs> ja, der er hård nyser i baggrunden. Er, er det noget med, at øh, man kan holde højere som Kajit, eller. eller Nej, ja, jeg ved ikke. Nej, hun kan se, hun kan se om natten. Okay. Øh, og der er nogen, øh, Men jeg har faktisk ikke... Det er først nu her, jeg er begyndt overhovedet at gide at bruge magi og sådan noget. Så altså alle de der øh, skills og sådan noget, det har ikke været så hårdt til endnu. Ja, det ruller du så bare med to hånd, svært? Bare... Ja. Folk, det, kom... det er bare svært at skjolde og bruge. Ja. Jeg, er bare, jeg, er også, jeg, jeg misbruger bare alt, hvad jeg kan i spil altså, det er fuldstændig vildt Der er på mm. tidspunkt, hvor man skal op øh, Sådan ret tidligt Hvor man skal helt vejen op på øh, Så et djæv For at møde sådan en munkården, der kan lære mig øh, Hvad hedder det? Nogle dragtricks <laughs> Som du dog kan sige det. Nogle Snow troll, der er fuldstændig umulig Ja, jeg kan jeg godt huske det glitschede jeg helt i stykker, det var sådan noget med, at jeg, jeg nørkle glitschede mig op af siden af en bakke, som jeg, op på. så stod jeg der, og så brugte jeg sådan et kvarter på at dræbe den, fordi den hele tiden, øh, hvad det hedder, regenererede sit... Øh. Okay. Og så stod jeg bare der, <laughs> og brugte rigtig, rigtig, rigtig, mange, rigtig mange ting på at dræbe den. Jeg ved faktisk ikke, om det var meningen, at jeg ikke skulle kunne dræbe den. Det fatter ikke, fordi jeg synes, den var da enormt tof. Den, den havde jeg også rigtig meget problemer med. Jeg, jeg nørglede mig også op af venstre side, sådan, og, og sad derop på sådan en kant, der lignede, man kunne glide ned af. <laughs> og så... Øh, men så det, der var, det var, at øh, jeg gav op og faldt ud over kanten, glæd ned til den, og så øh, fandt jeg ud af, at jeg bare skulle løbe og løbe og løbe, indtil jeg kom op øh, til de munke, øh. ja. Jeg brugte jeg bare... Øh, jeg jeg, jeg gledde nemlig ikke ned der øh, Altså deroppefra... Okay. Så er det også, godt uh, bethesda akter det, det der med at, jo, jo, jo, at man kan sådan udnytte. Jeg tror også måske meningen var, at man kan løbe, fordi at, at, uh, begynd den begyndte at opføre sig virkelig mystisk på et tidspunkt, da den kom langt ned i health. så er det sådan noget med, at den begyndte at glide frem og tilbage uden at bevæge sig sådan noget, når jeg skød og sådan okay. så skiftede, altså når jeg skød efter den, så, den bare lige, så stod den over ved siden og så, altså var den, en, den var helt ked af det. Helt ked af, hvor hårdt den blev behandlet. Hvad hedder det? Jamen, øh, det der med at, at, at snyde spil på sådan en lidt ulækker måde, hvor <laughs> din fjende sidder lidt fast i, i, i omgivelserne, det synes jeg godt nok er bare meget 3 d i det hele taget. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange øh, spil jeg lige pludselig har gennemført, hvor at jeg har haft så... Sådan, mm. 20 minutter, en halv time, to timer, og alle mulige problemer med sidste boss, og så lige pludselig sidder han bare fast inde i hjørnet, og så man bare finder ud af, at nu er det nu, sådan uh, det er det bare jippen. der mindst i det uh, det er så fedt, så det, og det Jeg kan også huske, jeg, jeg kan også huske altså, det har man da gjort en masse gange i 3D-spillet, man føler lidt, men så på det tidspunkt, hvor det sker, der er man alligevel nok højst sandsynligt så træt af pis, at man vil bare forbi, så man sidder, man vender sådan lidt uh, det blinde øje til sådan noget det er din anden skuld lavet tre dage jeg dræber dig især hvis man er sådan er dødt på gangen så er det er sådan noget uh, ved af et eller andet som man følte var totalt onderværd første gang at droppe sådan en uh, en uh, hvad hedder det en, en giant i Skyrim det var også på sådan en rigtig lavsig måde noget <laughs> oh. <laughs> gang på husmålet den gang du ja det var, det var også lavsigt men men jeg dræbte den så ikke, der løb de væk, men øh, jeg prøvede en gang, hvor jeg var inde i sådan en tårn, det er faktisk et torn, der ikke ligger ret langt fra ja, den første store by, man kommer til, og så var det bare sådan en, tro, øh, sådan en giant, der bare ville have fat i mig, så stod den bare sådan og løb ude foran døren, og jeg havde bare morset mig helt op til døren, men lige præcis, så den ikke kunne få fat i mig, så kunne jeg bare stå sådan og hakke i den, og så øh, når den ville løbe væk, så løb jeg lige lidt ud, så den kunne se mig, så kom den tilbage, og så løb jeg ind, så den ikke kunne komme ind til mig, og så på den. Ja. Det er var det, yes. det der, at Man har gjort sådan nogle ting Så mange gange når man lige pludselig opdager En eller anden exploit, så gør man det Ja er Det er klassisk 3D, det der med fjender Der ikke kan nå igennem øh, ja. og... Eller også bare Det er så smadret, at du kan se en fjende På den anden side, som stikker igennem Væggen, og så du kan se ham På din side ja. Og så er det sådan et rum, hvor der skulle være get down Og så er han bare død Præcis. Ja. Det er også mega fedt jeg, jeg troede, jeg kunne det samme i uh, Dragon's Dogma, da jeg sad og spillede det. Der var sådan en hule, hvor der var sådan en åker i. Og det, i, starten, for, i starten, så troede jeg, at han sad, sad fast, sådan i, en, uh, i, uh, i fordi jeg stod og skød på ham igennem en lille dør, hvor han tydeligvis ikke kunne komme igennem. Og så troede jeg, det var, fordi han prøvede at angribe mig, men det var i virkeligheden, fordi han min mine pawns. Da han så vendte sig op mod mig, så brast han igennem i hele væggen. Uh, jeg okay. det var sådan lidt, jeg var slet ikke klar over, at den ikke kunne gå i stykker og sådan noget Så der var sådan helt, ups, væk igen Jeg har prøvet et der var Broken øh, Også Resident Evil, øh, øh, det der skydespil øh, Hvad det hedder? Ja øh, yeah. Det det nye, det der udkom i år Umbrella? Øh, oh, uh, Operation Raccoon City mm. Der er, ja. Jeg tror, det er første gang, man møder en zombie, der er, der er, der er det et sted, hvor man skal øh, åbne en dør, og så griber den sådan fast i en og, og hiver ind, ind i, en, i en gruppe zombier. Hvis du løber op til den dør, og så hugger med din kniv, så kommer der sådan noget blod fra døren, og så er du slået den zombie ihjel, der står på den anden side af døren. Ja, klart. Ja, det, af. Ja, det stopper ikke egentlig jeg synes, og stadig synes, man selv er en badass. ja det er det. <laughs> den er uh, ghost spøgelsesniver, der kan hugge igennem døren, så er det okay. Ja. Men det kan også være, at vi skal hurtigt videre, fordi det er jo sådan lidt et lynafsnit, øh, lyn det her. Det er ikke sådan et øh, to og en halv time, også ligesom øh, det sidste. Lad altså, os lige hurtigt, hurtigt, hurtigt, hurtigt runden Skal vi prøve at runde øh, øh, håndholdet, eller i hvert fald især 3 ds øh, og 3DS XL, og så ja. måske, vi kan komme lidt ind på Vita, men der vil egentlig i virkeligheden, ikke så meget komme ind på. Current er, Gen 100. Der er et, øh, et par spil. Ja, der er der et par spil, altså, jeg øh, øh, et dusin Jeg kan ikke huske sidst, øh, bog om du faktisk var ved, at spille, og anmelde øh, Gravity Rush, til Vita. Øh, ikke sidst, vi lavede podcast, ja, det der, der tror jeg, jeg, havde lavet den. Men for noget tid siden, jeg. Ja, ja, fordi, at, øh, jeg har jo også spillet ret meget nu, og sådan noget, og, jeg er ret begejstret for det, men man, man, man læser rundt omkring og folk lige sådan Det er lidt delt af meninger. Altså folk er æh, hvad hedder det er ret øh, enige om, at øh, både historie og stemning og stil og grafik og alting bare er rigtig godt. Ja. Men så er folk, der klager rigtig meget over kamera og så. Altså, øh. Ja, jeg har det lidt med kampsystemet. Der. der er nogen, der synes, at det der minder men det er sådan, at kampsystemet er broken lidt eller, eller andet. Øh. Men jeg kan meget godt lide det der med at, at man ikke har så, så mange forskellige øh, værktøjer, øh, men dermed nogle nogle få nogen, som man forbedrer, og ligesom man lærer som spiller og blive bedre til at bruge. Øh, og der var en der, der jeg så et sted der var en der skrev om han havde slået det der motion øh, fra det der gyro øh, gyro så stor der er, du ved, hvor du kan bevæge i for at sigte en lille smule. Men jeg synes faktisk, det er meget rart, fordi det, det, det hjælp. Jeg synes, det hjælp sådan meget naturligt, når man sådan lige vender sig til at bruge det til lige at kompensere en lille smule, hvis man sigtede mod en fjende, og så ikke var fløjet imod dem, og så ikke var ved at ramme helt. Så kunne man lige sådan tilde den lidt, og så ramme alligevel. Også der, jeg især synes, egentlig, at det er egentlig der, hvor det er sådan, at jeg... Øh, det er egentlig næsten kun der, hvor jeg bruger det. Ja. Det er netop, når der sådan man flyver Altså sådan, øh, når man skal op i de der, hvad skal man sige, air-kills og sådan noget. Ja, sådan nogle flyvespark. Ja, det er præcis. Så, synes jeg, så, så var det, at jeg sådan automatisk begyndte at bruge det, uden jeg sådan tænkte over det. Altså ja. sådan, jeg synes lige, det var lige lidt lettere, bare lige at bevæge den lidt sådan. Så det, det, det er sådan, at motion, motion control skal være. Det skal sådan komme naturligt for en mm -hmm. at bruge. Det er præcis, men det, ja, det holder ikke en tilbage for... Altså, jeg ikke en tilbage i at, øh, at lige pludselig være en voksen mand, der sidder meget levende med sådan en håndhold. Nej, så fægte jeg sådan op i luften med den, og det er, ikke, det er ikke en, jeg ville tage med, hvis jeg var i toget. Nej, <laughs> selvom man burde Den tidligere der bare sidder det over en <laughs> Det kan godt være, man skulle slå, det jeg gjorde sko fra i toget var før. Nej, det det. Så bare lidt altså, øh. Så... Øh. Det er bare, at man så kunne stoppe med at bevæge sig, når man nu lige har vendet sig til at styre på den måde. Der. Ja, det ja. er altså, jeg også. Jeg vil i hvert fald anbefale til alle, der har en visa, fordi det er jo fandme lige inden, der ikke er ikke ret meget andet at spille på den. Ja. Altså, jeg, hvad hedder det, i løbet af nogle dage, der, hvad hedder det, der drøner jeg igennem hvad hedder det, det der... Fandme. Uncharted. Ja. Og det, jo, jeg tror, hvis man er vild med Uncharted, så skal man da helt sikkert bare... Altså, der er overhovedet ikke noget, der skal stoppe ind i at løbe ud og købe det, fordi det er jo også ret fantastisk, altså, hvis man er vild med Uncharted-spillene. Ja. Jeg kan godt lide Uncharted-spillene, som for den ene gang, jeg nu spiller dem, altså sådan, for oplevelsen, øh, jeg kan virkelig ikke se ret meget spil i dem. Altså, Nej, det er ikke nok meget filmsk. Det her, det her med, hvad hedder det... Øh, med Gravity Rush, det føler jeg, altså, det vil være sådan, jeg tror, uanset hvad, så tror jeg, det vil være så et spil, man man kunne sige, at det er noget af det, der, ja, nu lyder det rigtig retardert, men det er noget af det, der findes til Vita'en, som ikke findes til andet. Ja, præcis. Det er meget Jamen, de andre? Jeg, jeg, da jeg skulle anmelde det, så tror jeg, jeg kom til at sammenligne det med sådan noget som, fordi jeg synes, det mindrede rigtig meget om sådan noget som Prototype og En Famous. Jamen. Det er, noget, der er sådan lidt en superhelt historie der, men jeg synes bare, det er væsentligt bedre end de spil. Ja, også på grund af stilen. Altså, øh, den er overlegnet. Altså, ja. Jeg synes, det, man altså, det, er, det er i hvert fald en motor for mig, når jeg spiller det. Det er godt nok stilen og øh, historien, måden det er fortalt på og sådan noget, ja. er meget, meget veludført. Og det er egentlig det, der får mig til at, altså det er det, der giver mig lyst til at spille videre i hvert fald. Ja, præcis. Så, det er, jo, det er egentlig, altså, egentlig videre sådan lidt, lidt håndholdt. Altså med, med. Ja, hvad du, du faldt lidt ud der Jamen man kan vel sige At det er lidt en efterladt håndhold Altså sådan med andengående titler Ja jeg tror det der med at se tiden an Altså som sagt så 3DS 2 også øh, Tog også et års tid Inden der skete noget på den øh, Og det forventer jeg også Lidt med Vita At vi måske sådan til april eller et eller andet her næste år Så ser vi om nah, der var, der var nogle nogen, nogen Spil på men jeg synes at i modsætning til 3DS'en, der var ikke sådan noget som, uh, som Resident Evil, som var sådan et spil, man sådan vidste, at man sådan kunne se frem til. Nej, selv, nej. Nej. Hvad, hvad hedder det, Gravity Rush, eller hvad det hedder, Gravity Days, hvad det, hedder. Ja, yeah, Gravity Rush i... Uh... Ja, hvad hedder det? selv uh, det spil så man jo på sin vis heller ikke frem til, altså man havde bare set hvor spændende det var, men fordi at det ikke var en kendt franchise, så havde man, altså, så kunne man kun bare glæde sig ikke sådan ja præcis ja, der er selvfølgelig også det der Dragons Crown der det kommer også det er også noget der starter på Vita ja det kommer også på Vita ja, det er ja. og så kommer det på PlayStation 3 også nej øh. det er helt sikkert næsten noget altså det, det, jeg har det bare sådan altså nu nu så jeg sådan en konvertering af det der øh der var sådan lidt uheldigt, det der, der også var kommet til Vita. Hvad fanden var det nu, det hedder? Det der, sådan, ej, nej. hvad er det, det hedder? Så er det Retro... Øh, øh. Mm. Whiz? Whizorb? Okay. Jo, Whizorb. Øh, så så jeg konverteringen til Vita, det så da ret skidt ud, faktisk. nej jeg troede, det var til Playstation 3. Ja, det til Playstation 3, det er som det skal være. Men det til Vita, det ser rigtig skidt ud. Du troede, det var omvendt, eller hvad? Ja. Okay, men så... Jeg tænkte, det var en større skærm og sådan noget. Men det er sådan en PlayStation Mini, så den kan jo spilles på, på det hele. Ja, okay. Men øh, i hvert fald... Øh, ellers så glæder jeg mig helt vildt til nogle af de, der er spillet. Altså de, der downloadet på spil. Og så altså også det der Retro City uh, Rampage. Det, det glæder mig sindssygt meget til. Men det tror jeg også, jeg skal have både på Vita og på PlayStation. Ja. Ja, det tror du også snart komme. Ja, men det har været færdig længe. Altså, de har, de, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der hold, altså på dem. Nej. Nogle gange det der med at udgive ting der, det... Det skal bare godkendes i hovedet og røv. Det er helt sikkert, at de ikke er udgivet ting. Ja. Men det der Dragon's Crown, lige for at komme tilbage, det er også noget, altså. Det, jeg vidste ikke, at det var til Vita, det var ligesom var udviklet til første. Eller det, det du sygbru, eller hvad? Ja, jeg synes, at de annoncerede det første gang, da de satte i, i en eller anden trailer, hvor de snakkede om kommende Vita-spil. Okay. Okay. Og så senere, så var det sådan, så det, der, da de begyndte at snakke om Dragons Crown, så sagde om samtidig også der, at det også kommer til Playstation 3. Så det er sikkert, ja. bliver sikkert udviklet til begge ting samtidig. Måske kommer det der på Playstation 3 først, hvem ved. Men det ser virkelig, at uh, Golden Axe lækkert uh, Vanillaware uh, uh, af speed speed'em-up til ud. Yeah. Hey, jeg skulle da fuldstændig glemme noget, egentlig, uh, som jeg egentlig synes måske var lidt spændende, tor. Fordi at, uh, Thor, han var på besøg hos mig her for uh, ja, en lille uges tid siden. Ja, det uh, er yeah. vel. Og der, der brugte vi uh, det der uh, Dungeon Rider. Dungeon hvad? Dungeon Fighter. Noget Dungeon Fighter. Jamen, det er fordi to har han på besøg, og så downloadede vi det der Dungeon Fighter. Ja. Æh, hvad hedder det sådan øh, et øh, koreansk MMO? Er det ikke koreansk? Det tror jeg, det er. Jo. Men det er sådan øh, det er opbygget ligesom 2D, en 2D øh, side scrolling Fighter. Man kan ja, en Brawler, men man kan. Brawler, man, ja. <laughs> man kan sige at hvad hedder det det? Det er måske sådan en ekstrem øh, udvidet <laughs> hvad hedder det de der Donnison Dragons spillet øh, til Capcom System 2 no, altså yeah. det er så meget i den men det er bare virkelig vildt altså det er øh, jeg ved ikke hvad man kan sige jeg vil bare sige at hvis man kan lide øh, hvis den blanding tiltaler en altså sidescrolling, beat 'em up øh, og så hvad hedder det ja, er man lidt mere to øh, to aktive år med luge og blad masser, altså det er voldsomt. Og øh, lidt grinding on the side. Ja, meget grinding, og hvad hedder, jeg har på fornemmelsen, at det er ret stort, faktisk. Ja. Øh, det, der er i hvert fald sindssygt mange registrerede brugere, fordi det startede egentlig ud med at være et, øh, med så de der PC. Øh, hvad, hvad hedder det? Free to play. Ja, lige præcis. Ja. Det, er faktisk, det første lavede de i 99, så læste jeg på et tidspunkt, og så var bare, bare bygget videre på formularen. Sådan. Mm. Jeg har siddet og kigget på det rigtig mange gange, men de der Nexon, som udgiver det, fordi jeg har en, en, en PC, jeg tror da godt kunne køre det, selvom der er lidt ældre, så, øh, så har de ikke nogen licens i Europa eller sådan noget, så man skulle være amerikansk eller amerikansk IP. Det er faktisk ja, okay. første gang nu, at man kan spille det i Europa. Ja, det er klart. Bro. Man sidder og laver copper tricks. Ja, det ja. me Men du skal også have det til PS3-bo, så du kan join the party. The par er det på PlayStation 3, jeg har det? Nej. Ja. Nej, det er ikke. Det er, på er det ikke? nej, det er på Xbox. Jamen det det, ja. jeg så tænkte, er ja, det ikke kun kom på Xbox? Okay, men så ja. skal du have det til Xbox. Jamen jeg har hentet demoen faktisk for ja. at prøve det. Og så... Men det er jo det, der er så svært, det er, at, at, at, at, at jeg tror virkelig, man kunne blive grebet af det, også fordi man føler ikke, at der på den måde, på nogen måde sådan rigtig er nogle konsekvenser. Altså, eller jo, det er der selvfølgelig, men det er det, jeg godt kan lide ved det, det er, at, at jeg tror, at man kunne virkelig sidde og, altså, jeg tror, man kunne sidde og virkelig have det sjovt med det. Yeah. Øh, fordi at jeg, jeg ved ikke hvor mange spillere man kan være egentlig øh, i, fire. Et, i et crew men øh, og man kan kun være fire eller ja yeah. okay. man Men øh, four people deep yeah. <laughs> ja. Nej, det var egentlig bare det var ret øh, off topic egentlig. Altså, men man, det var bare lige fordi at jeg glemte helt at det havde vi spillet og var ret øh, begejstret for og yeah. det vil helt helt sikkert anbefale folk at skynde sig og downloade Jamen, det er totalt med på. Det er faktisk utroligt billigt. Det er også koreansk, kan man se. Man... Det kostede ikke 800 <laughs> points, eller Jo. Ja, det er altså ret, det er ret billigt. Det er ret billigt. Altså i forhold til indholdet, vi sad der sådan og spillede i fire timer, der var ikke rigtig sket noget i spillet. Øh, altså jeg, jeg mener på den måde, kun på en god måde, at vi havde bare sådan upgraded og solgt og looted og haft det helt vildt. Ja. Okay. Øh, og det har sådan en rigtig et rigtig godt flow, og jeg vil sige, at indlæringskurven var er helt fantastisk i det, fordi at det er sådan noget i starten, så øh, du starter bare hurtigt ud med lige at lære de grundlæggende tricks og sådan noget, og så øh, bliver det ellers bare skubbet ud i det, og så første gang du kommer til en, en landsby, eller hvad man kan kalde det, til sådan et hvilested, hvor man kan opgøre det her våben og købe nye og formularer og spørge om quests og sådan noget. Øhm, der er der sådan en hel masse ting, man bare overhovedet ikke ved, hvad er, som man ikke tør at pille ved, fordi man ved ikke, hvad det er og sådan noget. Okay. Øhm, og det er helt vildt fedt, fordi at øh, spillet bare øh, tvinger dig, altså, at, øh, så øh, vi beslutter os for, skal vi ikke bare prøve at tage en quest til, og så bare lige glemme det lige nu? Altså sådan, men så automatisk, altså spillet helt, er, er introducerer dig for de her ting lige så langsomt igennem quests og sådan noget, altså så du ikke sådan... Og det føles ikke på den der meget, meget slow-motion-fasong, som RPG'er ellers godt øh, kan lige at bønne sig af. Det der med, at altså, du er fire timer inde i et spil, og du fatter stadigvæk ikke øh, ellers øh, overforklaret. Eller og her, der kommer du bare automatisk lige så langsomt igennem det, det. Jeg synes, det har en rigtig god sådan okay. øh, Og det føles rigtig flydende, og sådan når Jeg tror også, det er det, der gør det så sjovt. Og så også plus, at når det er sådan, at, at du så stiger i level og kan gå ind og og hvad hedder det, øh, og, og smide points på dine forskellige tricks, så er der noget, du rent visuelt kan se, altså sådan, så kan du se, at dit trick bliver vildere, eller der kommer lige, altså, hvad skal man sige, noget ekstra grafik på, eller en ekstra animation, og sådan noget. Er der sådan skill trees, ja. og sådan noget også? Ja, lidt, altså noget i den stil i hvert fald, altså sådan noget, så kan du upgrade det her, og så, når du er i den level, kan du unlock det her trick, og sådan noget, og Våben er også i, ligesom i alle mulige her World of Warcraft, hvor det er i sådan en farvebaseret så man kan finde rare items og sådan noget. Ja, så er det sådan noget med, at hvis det er sådan, du... Øh hvis det er sådan, du øh øh altså, i starten, der kan du ikke joggle, altså sådan helt koreaner juggle i luften og sådan noget. Gå helt taken folk. Præcis, men det kan du faktisk, altså lige så langsomt, som din karakter progresser, og du... Øh så kan du faktisk, altså den lærer der ikke at juggle, men det kan du, altså hvad skal man sige, det lærer man sig selv, fordi så får man sådan, alle figurer har så træk, hvor du ligesom whipper fjenden op i luften, men så, så er det op til dig selv sådan at lære hvad skal man sige, timingen i at holde dem i luften og sådan noget. Fedt. Med forskellige træk og, og så kan man afslutte med en special og sådan noget, altså det er sådan, det er virkelig, virkelig, jeg synes virkelig, virkelig, det er et godt spil, hvis man lige kan lukke øjnene for det er så koreansk som det er. Ja, sagt. det vil der da nogle det, øh, nogle... det snyder også lidt, efter. Det er faktisk meget pænt koreansk, på den helt pæne måde. Men noget andet, der, er, at... Jeg vil lige sige en lille indskydelse, det er, at... Jeg tror altså ikke, at det er sjovt at spille der alene. Nej. Det, det, det, det skal simpelthen spilles med nogen, som man... Jeg tror, hvis man køber det, og sætter sig ned selv, og tænker, at nu skal jeg igennem det her, det tror jeg ikke, at man kan holde til. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, man skal, jeg tror ikke, man skal undervurdere de, altså, de folk, som godt kan lide at grind. Det ah. giver det meget, fordi det er næsten efter... <tryk> ja, men det mangler bare det der... Det virker ikke som om, hvis du spillede det selv, at du kunne få nogen med i din... Du kan ikke lave en party af nogen, øh, som er... Men det, så kan du så spille det online, det så vi. Ja, ja. Da vi var i den der hop der kunne vi faktisk øh, os to kunne spille sammen online med nogle helt random... Ja, det, er også derfor, det er derfor, jeg mener, jeg tror altså godt, man får mere end fire. Okay. Men det er bare, fordi der er kun fire slags characters. Det går godt være mig, der er Så synes jeg bare, der er plads til flere, men det, det tør jeg ikke. Så, i, så, lige... så er det måske den samme character i en anden farve? eller oh, ja, er det siger, ikke? Ja, eller er par lidt twops eller sådan noget. Ikke, for eksempel, hvis en god vil have samme character som dig eller mig, det kan vi jo heller ikke stoppe. Altså, mener. Well, Det kan jeg godt stoppe. Du kan snanker mig, hvis I laver en forkert character eller hvad? Du kan få ham med pistolen om, hvad jeg siger, så er noget rigtig dårligt. Uh, <laughs> Nej, hvad hedder det? Skits. Skal vi tilbage til Vitaen, lige sådan for at helt? Ja, Lige godt. Jeg vil komme tilbage til, til, til hånd. Hånd. Altså, eller i hvert fald noget i den stil. Moderne håndholde. Fordi at der er jo sådan noget med, at den der hvad det hedder 3DS XL, den lige udkommer. Og så, for helt, så vidste vi helt, hvad vi skal snakke om, fordi vi lige lynhurtigt besluttede, lige inden vi startede podcasten, hvad vi skulle tale om, og så er den lige udkommet. Den. Jeg tænker, vi kan jo lige øh, nævne de viserspil, der lige er udkommet for nylig her. Ja. Ja. <laughs> Bring it. Shh. Det. Shh. Men ellers er der også 3DS. Øh, <laughs> og øh. <laughs> Der er lige kommet sådan et, hvad hedder det, øh, first øh, person. Øh, hvad hedder det? Øh. Ja. Ja, jeg du. det der med de der Chimera's. No, det var uh, det. Resistance. Ja. Er det ikke lige ud? Jamen de ja, de Det er de er virkelig virkelig virkelig virkelig virkelig smurte ordentligt med at spare på det. Ja, okay. altså, men det var ikke fordi at jeg synes det var nævneværdigt, men det der udkommer, det der. Ja, ja. Men jeg synes bare det er vildt at det kommer fra sådan et, et, et, et det kommer fra deres eget studie, ikke? altså er det ikke så. Ja det der er det hvis noget. Og det, det fatter jeg simpelthen ikke, hvorfor. Altså, om det har været sådan et eller andet desperat, fordi det virker super rushed, det spil. Ja, altså. Det viser, at man kan lave first-person shooters på VT'en, men altså, det, at det er at en first-person shooter at være, skulle også bare være dårlig. Jeg har ikke spillet det selv. Jeg har bare hørt, at, at leveldesignet er kedeligt, og fjenderne er kedelige, og... Det er Tid, tit, så er der ikke andet end sådan øh, to-tre fjender på skærmen ad gangen, og sådan noget, øh, og, og så lyddesignet er gået helt galt for dem. Altså det er sådan noget med, at, øh, at lydene kommer fra de forkerte steder og sådan noget. Altså, øh, og man kan jo sige sådan noget som håndholdte. Det er jo sådan, altså jeg, jeg spiller der øh, hvad skal man sige, ofte med høretelefoner og sådan noget. Og der kan jeg forestille mig, at jeg blev pist over, at lydene de bare kom fra de forkerte steder og sådan noget. Altså, det er jo kun med til at forvirre. Og så er det bare sådan meget generiske lyde... Øh, og sådan, sådan at man bare har hørt før i andre spillere. Altså, det er virkelig sparet. Ja. Mm. Det er ikke meget, Men 3DS, der, der, der, der er sket noget. Øh. Der sket meget på 3DS, må man sige. Men jeg vil også, vi skal også lige huske at, at, at, at, at kigge tilbage med 3DS'en, at den var, havde virkelig også en slow start. Ja. Altså, der også... Jeg synes, alle launch-titler virkede rushed næsten. Der er næsten ikke en eneste, der ikke virkede rushed. Ja. Jeg helt... Øh, og det er ikke for at lyde helt hård. Sådan, men, øh, ja. Jeg vil sige, en af de mest gennemarbejdede, det er vel ikke en launch titel men... Jo, det var det da. Det er da live hvis det er det, du... Var det en launch-title? Ja, det er ja. lige sådan, altså, I hvert fald ret tæt på launch, så i hvert fald, eller launch. Det ja. er et af de mest gennemarbejdede spil, og det synes jeg stadigvæk holder det. Spil. Ja, det, det er lige gået i gang med at, at spille lidt mere nu her også, så... Mm -hmm. Det er jo... Hvad hedder det... Jo, det har det AQA, det hedder Cirkelsparked Varebounce. Ja, og det er virkelig, ja, det kører virkelig super smooth og flydende. Ja. Men noget andet det er, at jeg, jeg ved ikke, jeg har sgu, jeg tror, jeg har tre, eller nej, tre, jeg tror, jeg har ti 3DS-spil nu, og jeg har også begyndt at købe nogle af de der launch -ting, og der er også nogle af dem, jeg gerne vil have, selvom jeg ikke jeg fik først en 3DS, da Mario Kart 7 og Super Mario World kom. Men, men øh, ja, det er sådan noget helt nødt til. Nu har jeg lige fået fat i Ridge Racer, og det er virkelig også <laughs> det er virkelig også noget noget hurtigt sammenbægset værk. Ja, øh, er ikke super heldig. Ik Ikke i forhold til, hvis man tænker at er øh, ja, den to år øh, øh, yngre eller hvad hedder, øh, kom to år før hvad hedder det Ridge Racer til PSP, som er et rigtig fint spil, synes jeg. Øh, ja. Ikke jeg, jeg synes egentlig ikke Ridge Racer er super godt, men det er meget sådan man på ikke ikke tænker, man kan køre hurtigt. Øhm, hvad hedder det? men for eksempel Street Fighter 4, som egentlig kører øh, helt vildt fint på øh, 3DS'en, det der med at baggrunden ikke er animeret, det er godt nok selvssygt ja. øh, sløgt og så kan jeg huske Capcom kom med sådan en statement, at det var fordi at så kunne man bedre koncentrere sig om 3D'en det tror jeg virkelig øh... det er lidt sjovt ja, men der er, sådan, der er sådan nogle titler det synes jeg ved alle konsoller egentlig Øh, sådan nogle titler, som jeg altid glemmer, som jeg altid kommer i tanke om. Oh, det vil jeg, egentlig gerne. jeg vil helt jeg vildt gerne have det der Star Fox. Ja. Øh, det der remake, de lavede til 3DS. Det, jeg, det glemmer altid findes. Øh, og så når jeg ser det, så er det altid til, til overpris. Jeg, jeg har det sådan med, med og især med de der launch launchspil og især til 3DS. Der, der jeg sgu ikke helt med på at skulle give øh, valuta for øh, for de spil, og hvis der sådan, jeg ser det der Starfox der, så, og det koster de der øh, 400 kroner eller sådan, så, så, så, så interesseret er jeg ikke i det. Men de der 3 ds launch -spil, det skulle have været noget, der havde været lidt sådan et slags spil, man fik med en par cornflakes, for eksempel. <laughs> der lå på bunden der, så sådan, at, du kan få det her fucking submarine-spil, som engang diver eller sådan noget, som engang ja. Helt, jeg synes også, det er sådan noget som det, det, det synes jeg virkelig er sløjt At for eksempel, at det der Pilot wings Ikke bare var på det der SD-kort Eller et eller andet Da man fik den for det er jo bare sådan en tech-demo At du skal flyve rundt ja. Det virker ikke som om der. Jeg har prøvet det, jeg kender andre, der har det Det virker som om, at det Jeg ved det ikke Gameplay, det er der ikke helt, synes jeg Nej Men der er nogen, der synes, det er godt Men få, tror jeg en Men det er noget, at, at, at folk Det der med Jeg ved jeg ikke, det sådan noget her på de seneste par år, så har folk fået den idé med, at når en konsol launcher så skal den bare have fede spil, der bare kommer ud hele tiden på mm -hmm. starten af. Det er sådan om, at de ikke er klar at der er en tørke inde der. Jeg kan da ikke forstå hvor folk de sådan med 3DS'en der, de var så skuffede og Nintendo de bare sådan, nej vi er blevet til at tage ned i pris med det samme og sådan noget. Mm. Øh, det er sådan, altså ja, jamen, jeg, vil sige, jeg er helt enig med dig, jeg er fuldstændig enig med dig fordi det, det er næsten den samme historie hver gang der en konsol der rammer så er folk de er lidt skuffede over udbuddet og sådan noget, men spiller det, der er, men de er lidt skuffede og sådan noget. Altså, de glemmer lidt, at, at, at uh, udviklerne først lige skal i gang, og de har måske kun været i gang kort tid forinden, at, at, altså, der er jo kun lige nogen, der har fået noget færdigt. Men jeg synes, at Nintendo de var lidt slemme, fordi at, at, uh, at de til alle messerne og sådan noget, fremviste jo alle deres praktiske eksemplarer meget, meget lang tid før. At, uh, altså releasen på deres, uh, på deres 3DS så folk havde ligesom lidt en forventning om okay det kommer bare det sygeste line up altså der var, Ken Icarus var allerede med helt fra starten i deres uh, præsentationer ja. og sådan noget så jeg tror også det der med Luigi's Mansion og sådan noget de tænkte nu får man faktisk lidt en, en håndholdt uh, Gamecube eller et eller andet Ja, og så lige pludselig så var der bare ingenting og det var der fandme ikke i lang tid og det tror jeg, det kan jeg godt forstå jeg var også også selv lidt skuffet fordi jeg mere eller mindre købte den på launch i hvert fald til launchpris og, sådan noget, og jeg købte den dengang at, at Ocarina of Time, the remake, der udkom. Ja. Og det udkom og det er så fandme også en voldsom titel, synes jeg altså det er vildt at de har brugt så meget energi på altså, fordi det er jo ikke bare sådan en, en hvad skal man sige det er jo ikke kun oppudset Operation. Det kører jo helt fantastisk, og grafikken har stræt med fod, og i løfter lige pludselig øhm, Jeg tror bare, at Nintendo de går med en eller anden idé om, at de skulle sælge det samme, som, Nintendo, øh, som deres Wii ja. gjorde, og det er jo ikke noget, der sker igen, Nej, men... tror jeg nogensinde overhovedet. Jeg kan, altså den solgte og det var det software der var bedst på den også i på Wii i lang tid det var jo det var Wii Sports og det var bundet med kontrollen, så det var derfor den solgte så godt jo men det var også der var nogle helt virkelig obskure ting med den her 3ds fordi jeg læste sådan, at øh, at de rushede den vist lidt fordi at de viste den og så folk der var så meget hype omkring den og den var den bedste show og alt muligt og så skulle de bare have den ud hurtigt og så var det sådan noget med at øh, i Water, han havde sådan et eller andet med, at de ville prøve at bare prissætte den sådan, øh, højere for at se, om folk stadig vil købe den, og sådan noget helt crazy halløj. Mm. Ja. Jamen, de det der, jeg synes også, det var lidt et bitch move, det der med Ween, at så dengang de fandt ud af, om noget af det bedst sælgende software til konsollen, det er det, der bundlede med, så hiver de den bare ud, så de kan sælge den ved siden af. Fordi ja. de, Nå, ja. der, det er jo ikke engang casual gamers, det var familier, der købte den og sådan noget, ja. altså pleje plejehjem og sådan noget. Så de skulle bare have det der spil, som nu var der til. Men det er også det, jeg tror, at nu fik et chok med 3DS'en, fordi det, der, altså, det havde bare gået så godt for dem med Wii'en og øh, øh, DS'en bare, fordi DS'en er det ikke, nu skal jeg besvore at ikke sige noget forkert, men er det ikke mest øh, sældende konsol nogensinde, eller et eller andet, sådan helt crazy Ja måske. Den er i hvert fald, altså det var også en konsol, der bare blev med at sælge mere og mere og mere. Mm. Jamen det er det, jeg mener, at det var sådan helt øh, voldsomt med den på... Altså den, det tidsrum, den har haft, der har det været sådan helt sygt, hvor meget den har solgt. Øh, og så tror jeg bare, at de har haft så meget selvtillid, at øh, de blev knækket. Ja. Og de har, der har sikkert været sygt meget produktionsomkostning i at lave den her 3DS. Og sådan, ja. Men øh, noget andet, det er... Øh, Jamen, der, kan I ikke nævne nogle spil, vi synes, der er gode til 3DS? Og så kan I nævne, at ikke har en Vita, så kan I nævne nogle, I synes, der er gode til Vita. Altså, jeg ved det også, hvis jeg havde en Vita, så var der... Jeg synes, der var nogle titler, der bliver lidt glemt sådan noget. Ikke fordi, at jeg er så vild med, med spillet, men Bla, Blasblue, det kører jo ret godt på Vita, ja, kører, kan crossplay, eller det der med, hvor du kan spille mod PS3-ejere og spiller og sådan noget. Ja. Øh, hvilket egentlig, jeg synes, der meget godt beviser, hvad den egentlig er i stand til. Hvad har I? Hvad, hvad? Kan I ikke nævne tre spil, og synes, der er gode til Vita, hvis man ja. skulle have en lige nu. Blast, Blue, Blast Blue, det var bare lige et af de spil, der sådan, hvor det gik op for mig, hvad for nogle fede pølsefængere jeg har, fordi jeg synes godt nok, de er de er små. De face buttons, der er på Vita'en. Ja. I forhold til, til en klassisk, til en almindelig controller, eller til PSP'en, for den anden Ja, altså face buttons. Så... Er det, no, det er, de, er A, nej, uh, cirkelfirkanter, det er det vi snakker om, ikke? Jo, præcis. Ja. Øh, fordi man skal bruge dem lidt hurtigere end man skal i så mange andre spil. Ja. Øh, man skal bruge dem lidt hurtigere i sådan nogle kampspil, skal du hurtigt rundt på alle snapperne, ikke? Så... Måde <coughs> <coughs> med det her Marvel vs. Capcom 3, der synes jeg, at, at, at det lige gik stærkt nok. Ja, klart. Men det er en pragt når de kører på den, det er godt nok en altså, eller grafikmæssigt. eller der går det jo op for en, altså, hvor kraftig den er, fordi at den kan det, der det Hvad Hedder det ikke crossplay, når det ja. er sådan Uh, det, det, netop, at den kan det, at du kan spille PS3-spillere og sådan noget, uh, det synes jeg, der, der, der ser man lige pludselig, at okay, hvad det er for en maskine, og det er også derfor, at, at, at jeg, ja, som Bo også sagde, altså lad os se tiden an, fordi der skal nok komme noget helt fantastisk til den. Altså ja. det skal ja. i på ja. med PSP'en, ikke? Altså jeg vil da sige, jeg ved ikke, jeg kan jo selvfølgelig ikke tale om hele Skandinavien, jeg ved det, her i Danmark har det fandet stået slå til med den, men den har da fået de vildeste titler, altså sådan igennem tiden. Ja, det, det var nogle ret øh, spændende ting, og jeg ville da også, øh, jeg ville også tro, man kunne spå lidt det samme om Vita'en på et eller andet tidspunkt, når udviklerne altså forordentlig hul på det, eller satser på det eller sådan noget, fordi at jeg synes, det ville virkelig være skam, hvis, hvis den skulle, altså... Øh, Gå hen og dø, og det tror jeg da ikke på. Jeg kunne ikke forestille mig, at den var efterladt. Men lige nu, der virker det godt nok som om også nu her, da der var E3 og sådan noget, der virker Sony skulle ikke selv specielt sådan helt, altså, helt vildt begejstret for den. Der var der ikke ret mange ting, der blev annonceret. Altså. Ja, jeg De havde ikke lavet et eller andet specielt uh, Vita halvøje ved siden af. eller noget. der er ikke var med på E3. Det synes jeg, der var et eller andet om. Der var, var downloadspil på det der Showfloor. Ja. som jeg hørte, det skulle være interessant. Der var ikke noget, som jeg bede med mere at give for det? Som er sådan noget? Jeg tror bare, at er det ikke bare sådan en maskine, der kan det hele, øh, hvis den vil, øh, fordi der er ikke nogen begrænsninger, og så øh, lidt ligesom med PSP og, og DS, så kommer der måske nogle lidt mere innovative spil til DS'en, selvom den er selvfølgelig ikke er lige så kraftig. Er det ikke, er det ikke sådan lidt det, man kan spå? Jo, altså, jo jeg tænker også på, at jeg tror, at måske lidt samme historie kommer til at gentage sig som allerede. Altså. Fordi at, øh, at jeg synes, at allerede der allerede tegner sig lidt et billede af, af en forestillelse af, hvad der allerede er sket med, med DS'en og PSP'en. Ja. Det er da lidt det samme, er det ikke? Altså, nu er jeg så altid så stærk i, i, i den form for historie, men altså, jeg synes, at det er sådan lidt det samme, der er ved at ske. Jo. At pludselig så begynder ja, der er noget spændende til Nintendos håndholdte og... Og så skal Vita nok komme altså Fordi den kan trække alle de der lidt større titler Som, som, hedder, det, som, som de stationære konsoller også kan men, men hvis du sådan har et firma Og du gerne vil udvikle et spil øh, Hvis du udvikler et spil til Vita Så bliver det jo rimelig meget sablet Hvis det ikke har en vis grafikhøjde Kan man sige Fordi at det er et system som kan rigtig meget og sådan, For eksempel det der Project X Zone Det der Namco Sega Alt det der er sammen RPG, hvis det skulle udkomme til Vita, så ville det være så skulle det jo, altså, så produktionen basen øh, økonomisk være sådan sygt høj fordi det skulle være i nærmest HD og jeg skal komme efter ham og alt muligt jeg tror bare at 3DS'en der kan du tillade dig at udgive nogle titler som ikke presser systemet, som er lidt mere quirky hvor til Vita'en så skal du nå et eller andet vis standard før at det bliver accepteret som en reel ordentlig titel ja præcis Øh. Men havde I nogle favorittitler, tre favorittitler, vil du nævne? Tredje er sådan lige. Ja. Øh. Øh, ja, altså, men jeg vil godt høre jazzvinter. Jeg har I ikke et eller noget, eller jeg slet ikke noget positivt. Så oh, jeg kan sige, jeg kan selvfølgelig se noget og vise. Altså, jeg vil sige det der med, altså, fordi det det det jeg synes li det, du siger der to, det det jeg synes måske man kan sige om for eksempel så noget som uh, Golden Abyss eller hvad hedder det, Uncharted. Ja. Altså, den gør jo lige præcis det der med at komme ud med sådan, altså. Uh, det skal man jo også sige, altså, den er, det er jo nok vokset til at blive en ret stor franchise for Sony-konsollen, altså de der uncharted ting, altså, fordi ja. den tror jeg skulle selv udmærket. Så jeg synes det var ret fedt, at det kom som, som en launch-titel, uh, uh, men ellers, jeg vil ikke kunne rate det særlig højt, men ja, altså det, det er, uh, det er en, den har en stor produktion, altså det, det er en stor produktion og sådan noget, det kan man sagtens mærke, og så uden tvivl Gravity Days, eller Gravity Rush. Øh, ja. det, det er simpelthen... Øh, jeg vil også sige, at det er et af de spil, det er også det, jeg nævnte før. Jeg synes, det er et af de spil, som jeg tegner et billede af. Hvad, altså det, det vil være sådan en et af de spil, der vil øh, det vil man forbinde. Jeg vil forbinde det med Vita'en. Altså sådan, og tænke, det kan du få der til at ikke tage andet, og det, det er med til at gøre den sådan, hvad skal man sige... Lidt, hvad hedder det så noget, Det er med, sådan lidt mere øh, ikke personligt, hvad hedder sådan noget. Øh. Det definerer vi i taget. Det er med til at give dem noget identitet. Og så ved jeg ikke lige, hvad det sidste skulle være. Jo, øh, men det er egentlig fordi, at jeg bare har nydt det så meget. Øh, det er, hvad hedder det, Katamai Touch. Nej, det hedder det vel ikke engang. Det hedder var det bare Katamai Roll. Nej, jeg ikke ja. Det er faktisk helt vildt at jeg ikke kan huske det. Men det er, fordi, det, jeg fik sådan en voucher-kode, hvor jeg kunne downloade det og sådan noget. Det er ellers, Det synes jeg er et helt fuldstændig fantastisk spil. Øh, fordi at der er ikke... Der, der er mere content end i de første to øh, Katamai-spil, som kom til PlayStation 2. Ja. Der er meget content som i de to spil. Men det har ikke gjort noget nyt, hvilket jeg godt kan lide. Og det er det, den har fået, fået lidt på puklen for, det er, at, at det egentlig ikke er rigtig tilføjende nyt, og du kan sagtens spille uden touch-kontrol, så det eneste touch, du egentlig skal, det er, at du kan, hive, altså, du kan stretch øh, selve katamaren, og no. du kan gøre den bred eller høj og tynd, sådan at du kan vinde nogle steder og gøre det lettere og balancere og altså noget. Og det synes jeg er helt fenomenalt fordi det er bare fuldstændig ligesom... Øh, og det er selvfølgelig pænere, og så kører det lidt bedre end på PlayStation altså øh, hvor det godt kunne jerk lidt i øh, så det, det vil jeg helt klart sige det er nogle af de spil men men ja der, igen der er jo ikke så mange men Katamari det er bare det har et stort plads i mit hjerte altså sådan generelt jeg synes det er så fed en idé til spillet men der hedder det er det ikke noget med at de er det ikke noget med at de undskylder lidt selv i spillet for at de titler sådan, det der kom til Xbox og sådan noget var dårligt, ja. og nu er de tilbage, og historien er sjov, og det de føles ligesom, at energien er tilbage i, i er snart, serien. Der er Gud eller Kongen og Prinsen om, det taler de sådan frem og tilbage om. Ja. Øh, omkring, at øh, de var ked af, at det skulle blive så lousy og sådan noget, lige for... nu er de tilbage, og det er dem igen og sådan noget, fordi jeg tror, jeg han var det ved jeg ikke helt, om han var. Altså, jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg har ikke spillet dem til Xbox og sådan noget. Jeg var folk, de træt af og så, øh, så turde jeg egentlig ikke rigtig at spille. Men, øh, men det, det er et fedt spil, og det er, øh, altså det, det synes jeg ikke, man skal snyde sig selv for, og specielt ikke, man aldrig kan til mig i spillene før. Der er der simpelthen noget, der skulle holde en tilbage for at købe det prompte, fordi det er altså det fungerer også rigtig godt med ja, analogerne. Det ville være umuligt, eller ikke umuligt. Det være Hvis det nu var til 3DS, som man kunne godt lave et til 3DS, det kunne godt øh, blive lidt irriterende med styringen. Ja, fordi der æh, cramber hånd op. Ja. Fordi man ved lige præcis, hvordan det ville føles. Du skulle centrere pinden på kuglen, og så skulle du sådan ligesom øh, styre med Så Sådan kunne strafe med den. Ja. Altså, jeg prøvet dit uh, meget på din Vita, og jeg synes, at det føles at det er, som om, at man det føles som et solidt spil, og styringen er helt i top, og, og jeg synes egentlig, at det touchscreen ting også er sjove. Jamen, det er det, fordi, at, men du kan også vælge at spille det ude med touchscreen. Nå, okay. Og når du vælger det fra, så har du kun de der to, altså, du har kun de der meget få moves på øh, selve skærmen, som giver meget god mening, fordi din din tommel er allerede ved siden af, så du, ja. hvad, du kan bare give ud og strække i den, og det, det giver meget fint mening. Du føler ikke, at der er noget et, et, et, et specielt touch over det. Altså. Men, men det er også, øh, ikke for, de gamle er jo virkelig pæne på deres egen, øh, hvad det, deres egen æstetik, fordi grafikken er som den er, og det er det 3D, der var på PS2. Men det der mig, det er nok det pæneste Katamai. Ja, det er det. Men det er også, fordi de fortsætter samme dur, og så har de, altså, jeg nogle af de mest svedige, hvad hedder det, noget af de mest svedige art direction i verden. Altså ja. jeg med den stil. Det er helt vildt. Det er sådan at man har meget få tegninger, fordi de, altså de, kan, jeg ved ikke, de kan få mig til at grine og ja, det, det er det. Super quirky Mega sej art direction. Men Bo, hvad hedder det, havde du, du nogle øh, sådan favorit på Vita ud af de få titler der findes? Um, nogle nævne hvad er det? Øh, Udover det, som, som Charter har nævnt, så er der øh, stået som øh, et spil, der er interessant at nævne. Mm. Det er Unit 13. Mm. Ja, det er sådan en øh, tredje til cover-baseret shooter, mm -hmm. øh, som gør nogle ting øh, ret rigtigt synes jeg på, hvad der ligesom hører hjemme på en håndholdt. Det er sådan baseret på, at man er sådan nogle mercenaries, der skal ud på forskellige missioner, men så er missionerne de er, er sådan ret korte, og de er lavet til, at de kan blive spillet igen flere gange, og man sådan grinder XP og og, og, og stiger i level med de forskellige figurer og låse op for nyt udstyr. Og når man låser op for nyt udstyr fra forskellige figurer, så låser man også op for muligheden for at bruge deres udstyr på andre figurer og sådan noget. Og så er der også sådan noget online øh, funktionalitet i det, at man kan sidde og spille co-op sammen med andre over nettet, og der er deathmatch og sådan noget. Og, og, og det er sådan en ret god pakke, det der med, at det sådan er, er håndholdt og, og korte missioner at tage med på farten. Mm. Øh, det eneste problemer var bare, at det er så fucking kedeligt. Yeah. Uh, <laughs> så ja, yeah. sådan. Det universet og de der mercenaries der osv., de, de er bare ikke interessante. Hvis det bare havde været et andet... Altså, det er bare sådan, sådan nogle missioner, hvor du render rundt i, øh, i sådan nogle grå øh, eller brune sådan halvde, sådan varehuse eller noget, der skal ligne lidt en togstation og sådan noget, og, og så er det sådan, du går og hører vagter, der står og taler afgansk eller et eller andet, og, øh, det er bare ligesom alle andre shooters og sådan noget, mm. men, men alt det der er udenom, sådan det rent tekniske og gameplaymæssige der, der er også noget rigtig fedt Noget også med hvordan de bruger touch control i mm. For eksempel med at hvis du i nærheden af en fjende Så kan du lave et stealth kill osv Eller du kan kaste håndgranater men, men de ting de er lavet via Knapper som du har på skærmen og der er det totalt genialt det der med, at, øh, og det, at det er ikke sådan midt på skærmen og sådan noget, så det er totalt genialt det der med, at du lige du måske, du har de almindelige knapper, som du bruger selvfølgelig til at skyde og til at gå i dækning på, men det er ikke andet end, du lige rykker tommefingeren en lille smule over til, øh, til, til venstre, så, øh, så har du sådan en touch-knap på skærmen, som du lige bruger til de der ting, som du kun skal gøre en gang imellem, sådan noget med at kaste en granat eller, eller reload og sådan noget der. Mm. Øh, det, det, er ret, øh, det er ret god brug af af control i men, et hardcore-spil, hvis man skal kalde det, det Men det er også meget fedt, fordi hvis man nu er vant til også at sidde med en iPhone og sådan noget, der er jo ret meget skærmplads til, at der kan være nogle funktioner. Det giver meget god mening. Mm. Jeg synes bare ofte i iPhone, der er der mange, især de spil der, der gør brug af sådan noget som Marvel vs. Capcom 2 for eksempel købte jeg på iPhone. Okay. Det er godt nok noget hest, fordi... I der har du den der pad, du skal bruge for at trykke på, og så har du eller sådan tre knapper der. Mm, ja. din, din ene fingre, der er som du bruger til at styre figuren med den dækker din figur. Og tomfingeren, ja. som du skal bruge til, til at se, hvor modstanderen er, den dækker den anden figur. Ja. Og så det er sådan mere eller mindre, når de er i luften, at du kan se, hvad der foregår. Det er virkelig en smadre på, der men, er, men det er også det, jeg mener med at en har så stor en skærm, så hvis det er bare lige en reload-knap eller kaste en granat-knap, så... Ja. Altså altså nogle ekstra funktionsting, i stedet for det sådan irriterende genvej nede på piltasterne eller et eller andet, så mm. kan jeg meget god mening. Hvem, hvem har lavet det? Det, det vil jeg nævne, det er... Åh, oh, det kan jeg ikke engang huske. Det er dem, der har lavet de sokom spil der er på øh, på, mm. øh, på mm. PSP, som hvis havde lidt det samme, med at de også var ret... Altså, jeg har aldrig spillet men jeg hører bare, at den har en fan. Der er nogle fans af de der PSP-Socom-spil, som er sådan går meget op i det, og synes, at de er super fede og sådan noget. Øhm. Ja, det har sådan en base. Hvad? Det har sådan en fanbase, de der, altså, de der så so kom. Ja, helt sikkert. Som, øh, som vil have de der lidt mere specielle der, fordi det er jo lidt specielt, men man kan jo sidde og kigge på det og sige, jamen, hvis det er bare en third-person shooter, ligesom der på en stationær konsol, hvorfor spiller du så bare ikke en third-person shooter der? Men der er nogen, der der godt kan lide det der med, at det er håndholdt og så videre der. Mm. det virker også som en god løsning i forhold til sådan noget som oncharted mm. synes jeg at at, at have et spil, der sådan er lavet mere til et håndholdt altså der er og missioner og det er sådan, mm. og man sådan kan kan grind lidt i det og så videre det og, og spille det igennem flere gange at der, der kan du så også i der kan du så øh, skru ned for alt hvad der overhovedet hedder, øh, hvad hedder gyroskop, øh, styring og sådan noget. Men der er nogle ting, du ikke, kan, øh, du ikke kan slippe for. For eksempel, når du skal kaste granater, det skal du gøre på skærmen, og det er lavet. Okay. Så Det er lade. Altså, det er bare så dårligt integreret, også på grund af, at når du gør det, så er du som regel ret meget i kamp, og så skal du til at faktisk flytte hele hånden, og så sidde sådan, og det er meget præcis du skal kaste dem, så det når aldrig føles naturligt. Altså, det, det er virkelig force. Altså, det er, er totalt forceret ned over spillet. Fordi nu skulle det bare være sådan noget, hvor du skulle pille ved det hele. Det var sådan lidt i Uncharted. Det var også et af de problemer med Uncharted 1. At det var sådan mm. lidt omkring, hvor sådan, ah, vi skal bare have six, six axis control i mm. helspil. Så det var sådan noget, når du skulle gå over sådan en barre, så skulle du sidde og balancere med den der controller. Mm. Ja. Og noget, og det helt... ja, ja. Og det har de åbenbart tilbage med, bare med vitagen i det her. Ja. Fordi... Men det er jo også fordi, at det er jo, det var så altså et launch -spil, som Sony nok har postet ret mange penge i. Ja. Så det skulle være sådan noget, der virkelig kunne sælge systemet. Fordi nu skulle det i hvert fald være ligesom Wii, eller være alt det der, som Nintendo har haft succes med. Men det var fedt, at de sådan endte med, fuck det, og så opgive det der 6-axis, bare sådan, nej, nej. Jeg kan ja. huske, at jeg så spillede en Uncharted 1, og så kom jeg så den træsdam, man skulle balancere over, så kan jeg huske, at jeg sad sådan og tænkte, at ah, det er meget sejt med det her 6 jeg glæder mig til at se, hvad de laver i fremtiden. Mm. Og så kom der aldrig noget andet. Det var bare sådan helt. Altså ikke fordi, det, det var jo bare sådan virkelig gimmick det er sådan, Jeg kan huske, at jeg, sad, jeg hentede også Wipeout, så sådan og spillede det, og det, der kan du slå det der 6 til, og det er bare helt afhederet til med det. Det, er ikke, altså sådan, det reagerer ikke hurtigt nok til, hvordan du synes, at det er overhovedet ikke. Nå, men... Hvad ja, skal det? vi prøve lige at komme igennem øh, sådan... 3DS-titler? Ja. Præcis. Der er ved at være et par nævneværdige. Og der er også et par nævneværdige, sådan, som er på på trapperne er ja, på trapperne. Præcis. men Jeg har spidd prøver ved ved Tor. Det øh, synes der er godt på, på 3DS'en, fordi jeg tror også at det er noget hvor vi ender med at være enige med ret meget af det. Jeg er helt vildt glad for 3DS'en, det må jeg sige. jeg det? Jeg har sådan eh øh, øh, det er sådan mit favoritspil. Jeg synes simpelthen det er så vildt. Det er øh, det føles ligesom som sådan et et helt frisk pust uh, af sådan en, en franchise, som nærmest aldrig har været en franchise. Mm -hmm. uh, men sådan design og gameplay, det går bare ved en højere enhed af musik. Altså jeg, synes, jeg tror måske, jeg synes, det er det de mest grundigt producerede uh, Nintendo-spil nogensinde. Og den eneste ting, der er sådan, det er sådan lidt havde kærlighed forhold, det er, at jeg har spillet over 10 timer, og nu er jeg ved at blive rigtig træt af styringen. Uh, og det er simpelthen det der med, at du ikke har... Uh, muligheden for at, have, at sidde med to uh, thumbsticks. Uh, fordi man kan ikke spille lige så langt tid, som man gerne vil, og det er lidt ærgerligt med et spil, som man er rigtig glad for. Uh, mm. Jeg har slet ikke taget ordentligt hul på online-delen, uh, men jeg har så heller ikke gennemført det helt endnu. Mm. Uh, men det er simpelthen det der med, at du sidder og og styre med en thumbstick, og så du skal balancere med din lillefinger, og holde det, jeg holder nemlig i en hånd, og så sidder jeg med styleren og skyder, ligesom de fleste andre mennesker sikkert gør. Mm. Men det er bare helt vildt svært, når du også skal holde fokus på 3D'en, fordi man kan godt i kampen hede presse meget hårdt med styleren, når man skal skyde de steder hen, man vil, så kan man ligesom miste 3D'en, og så har jeg bare holdt op, så holdt op med at spille med 3D. Mm. Men der er nogle fede, altså jeg ved ikke, nu, nu er, har det jo været ude et stykke tid, så folk de er nok også klar over, hvad, hvad, hvad det går ud på og sådan noget, men det har ja. nogle ret spændende, hvad skal man sige, nogle ret spændende eller, eller, hvad skal man sige, systemer og sådan noget, for, ja. for jeg synes noget af det, der, der er rigtig fedt, det er, at, at du sådan ligesom selv er herre over, hvor svært du vil spille spillet konstant, ja. øh, og jo sværere du vælger at spille øh, baner, fordi det lægger meget op til, at du også kan spille den samme bane igen. Og, og der er egentlig meget, på en eller anden syre måde, lidt grinding involveret. Bare det aldrig føles som grinding, fordi det er dig, der lige pludselig, jamen den vil jeg godt lige prøve igen, den her bane med, med flere fjender. Og så fordi, at det belønner spilleren. Hvis du spiller ja. det sværere, så får du, øh, hvad det hedder, flere items, og, eller flere genstande, du kan danne items ud fra og, sådan noget. Ja, og så noget. Så også... det, det er egentlig ret spændende, at du sådan kan frit forholde dig til det, i stedet for, at det er sådan noget med, at du skal ind og sætte det op på hardt, eller, øhm, ja. det synes jeg egentlig er ret spændende, så det, det, det, det kan jeg godt lide, det får sådan et eller andet underligt, øh, løst, arcade-feel over ja. det. Sådan. Øhm. Det, det, er, det er bare virkelig en, en, en sindssyg solid øh, pakke af et spil, altså det mm. føles som et spil, der de ville have kunnet udgive det på Wii, og så er det sådan en instant hit. Altså. Ja, ja, ja det er helt sikkert. Øh, og, og noget andet, det var, at det ikke for at være hård ved styringen igen, men hvis du spiller på Wii, så ville det give mere mening med en, med, på en eller anden måde. Ja, ja, ja det er jeg helt enig. Øhm, det er også det, der er så åndssvagt. Det er, jeg kan ikke forstå, at Nintendo ikke øh, har, har, har givet og, og, og understøttet øh, det, der er Circle Pad Pro. Det, nej, det til det spil jeg, specielt... Ja, lige præcis. Også fordi det, gi det giver bare på alle mulige måder så, så lidt mening. Også fordi, at de har faktisk lavet en understøttelse til det, men det er kun til folk, der vælger at spille med venstre hånd. Ja, jeg tror, vi snakkede om det i de sidste, sidste podcast. Ja, det er rigtigt. Uh, det kommer så til meget fra. Ja, <laughs> det er så åndssvagt, synes jeg. Det er helt retarderet. Noget andet er, at jeg har ikke nogen CirclePad Pro, men hvis de gjorde det der, så ville jeg også købe ind med det samme. Uh, Nå, men et andet spil, jeg nævnte, også når CirclePad Pro aktivt det er Resident Evil Revelations. Ja. Øh, det er et fantastisk spil. Det, det er pissegod. Det er virkelig, virkelig godt. Øh, det har jeg. Jeg spillede ikke med Circle Pad Pro, og jeg havde overhovedet ikke noget problem med at spille det. Altså, du holder en knap nede, når du vil strafe og, og, og hvad hedder det? Du kan sådan røre ved touchscreen, når du vil kigge rundt med kameraet, og det er egentlig det, det styrer med den der. Altså, du kan godt bevæge dig mens du sigter, så det er det ikke så tænkagtigt som de gamle, men på ingen måde havde jeg et problem med at spille det, øh, uden cirkelpad. Jeg kan godt se, hvorfor at det ville være fortrinsvis, hvis man havde en. Mm. Men jeg synes ikke, at det ødelager spillet, som det gør ved f.eks. Categories, for det ødelægger spillet lidt. Det for mig, jeg har sådan. Jamen på det høre, er det med Categories, er det ikke lige præcis? Du ved, du sidder med et sindssygt godt spil, du kan bare ikke altid overgå at spille det. Nej, fordi at min, øh, man sidder og, og kramper og får det helt øh, fuldstændig... Man kan bare mærke, at det, det er forkert, det er det ikke sådan har det skulle ja, være. Ja, også, også netop fordi, at det faktisk er et ret hektisk spil. Så er, det, så er det, at du kramper lidt op, hvorimod... Altså, der er mange af de der, hvor, hvor du har lidt samme setup, rent styre, altså rent kontrolmæssigt. Men hvor, hvis det ikke er så hektisk, så, så bliver du ikke så anstrengt. Det er fordi, at det her det er et ret hektisk spil. Så synes ja. jeg, og, og du, du kan bare mærke alt med det, er Al, produktionen, alt er perfekt, synes jeg nærmest, på nær styring, og det synes jeg bare er sådan en skam. Altså. altså jeg synes, det er det jeg siger, jeg mener det er hands down, jeg synes det er det mest gennemproducerede nintendo spiller spiller nogensinde har lavet, og det mener jeg. Hvad skal okay, jeg sige for det spillet så? Fand... Det er sådan lige fra musik til styring til våben til alt og den måde du kan møde din våben sammen og jeg synes det er helt fantastisk og den måde jeg synes, jeg synes især, at musikken er altså musikken det er sådan noget, øh, øh, på håndhåndt kontroler så skal de ellers, så de bare at skal være catchy altså sådan før man synes det er godt musik men her der er der ret store altså det er jo sådan noget, det er jo ret grand, det musik der er med i. Uh -huh. Jeg synes ikke, at de har lavet noget, der er Altså, du kan sige sådan... Du kan sætte det op mod Mario-titler, og så synes jeg, at det er, sådan, er på højde med nogle af de bedste Mario-titler, eller selv... Mm. Uh, mm. Og det er ligesom om, at Nintendo ikke har haft et eller andet... Jo, så har de haft et eller andet Pikmin On The Side, eller sådan nogle ting, som ikke er sådan helt... Uh, måske skal ikke sige noget forkert, men, men ikke noget, der er sådan virkelig kunne lave uh, en, en helt ny franchise af, men det tror jeg virkelig, de, de kunne med Kid Icarus på en mm. eller anden måde. Jeg elsker den måde, at historien også er fortalt, imens du spiller spillet. Øh, det er bare sådan helt vildt let, og, og så er det sådan... Altså, humoren er sådan rimelig childish, men øh, der er virkelig... Det er bare sådan et rart spil. Ja, meget og det er bare sindssygt charmerende. Alt er charmerende deri. Altså sådan... Måderne, du gør det på, og så ned til lyddesign. Altså, det er, det er meget... Det er et veludført spil. Virkelig, mm. Men, men er det, men Resident Evil, det er, det er jo... Jamen, det er bare Capcom. Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg har siddet og set noget Resident Evil 6 video og sådan noget. Jeg er bare sgu bange for, at det kommer ikke op på siden af... af, af hvad det, af Revelations, fordi det bliver for action -aktigt. Og jeg synes, at uh, Revelations har helt vildt meget uh, charme for de gamle, hvor det minder om sådan survival horror. Der er selvfølgelig masser af action og sådan nogle scener, som er fuldstændig action hvor du flyver rundt i en helikopter og skal skyde en uh, boss. Men... Mm. Men det har bare så meget rigtig kørende for sig. Ja. Altså jeg må indrømme, og det er jo det, det, det, det, det altså Resident Evil-spillende, de har altid solgt til mig på settings. Altså, ja. Jeg synes, jeg virkelig, virkelig, de har virkelig, altså det, jeg tror også, det var i, øh, hvad hedder det, i det der Game Boy Color-spil, øh, hvad er det, det hedder egentlig? Øh. Uh, Guiden. Ja, det, Guiden. Det, ja, Resident Evil-guiden, men der er man også som på på et skib, men jeg, jeg kan godt lide den der fornemmelse af at man er totalt efterladt øh, øh, på sådan et sted, hvor altså, og så det regner og stormer når man ankommer og sådan noget. Altså, jeg synes det er, fedt, og det er helt fantastisk og så altså ikke mindst spillet er pissegodt. og, og det passer perfekt til en håndholdt. Noget jeg Æh, virkelig håber på med Resident Evil 6, det er at de tager øh, det du kommer GDC kom eller hvad fanden det hedder Gamescom i Tyskland kommer snart, hvor de har sagt, det vil annonceret annoncere en hel masse. Og jeg håber virkelig, de tager den mercenaries mode, som de har brugt i Revelations. Fordi jeg var ikke så stor fan af den originale mercenaries mode, mm. men den, den nye, der i Revelations, hvor du kan få nye våben, og der sådan er lidt mere RPG over det, og, sådan ja. noget. og fjenderne og hitpoints og sådan noget. Det er ikke for alle, men jeg synes virkelig, det er fedt, og det er virkelig en mm. ændring, jeg virkelig godt kan lide. Ja, ja. Og jeg håber, de gør det sådan, i sexerne også på samme måde. Det, det burde vi også. Ja, altså har, har vi spillet, har vi spillet det sammen Bo? Øh, det ved jeg. Ikke. Jeg synes bare, at jeg har spillet, har vi, vi, har spillet det sammen år. Ja, vi har spillet det online, og det kører rigtig fint. Ja, det kører pissegodt, og det noget, og det er virkelig sjovt køre op, altså. ja. øhm, Og det synes jeg virkelig, altså og det er også det jeg tænker. Jeg tror faktisk at, at lige præcis den mode der, den det har fuldstændig. Øh, Øh, slettet alt grund til at overhovedet som mercenaries, i hvert fald for mit vedkommende, ja, fordi at det bare... Jeg har også på fornemmelsen, at det... Altså, det er jo, du kan jo gennemgå hele spillet, og så stadigvæk øh, altså, lave alt det der med levels, og, eller level up og, og få nye våben og sådan noget. Så det er lige jeg tror faktisk, der er mere spil øh, i det. Altså, jeg tror, der er mindre spil i mercenaries end da i den der mercenary mode, der er i, i hvad hedder... I, øh, Revelations. Ja, det, det er klart, at d Evil The Mercenaries 3D til uh, 3DS, mm. det er en af de der krampetrækninger, som, uh, som hvor man virkelig kunne mærke, at konsollen var rushet. Uh, fordi at det, det er lige sådan med at de firmaer, de så havde lavet aftale med, det var sådan noget med, at, at vi må hellere få et, uh, et Dead Evil spillet ud på, uh, på uh, 3DS'en, så over det som muligt. Uh, mm. Og så lavede de det her, og jeg tror, at alle var, var skuffede over det. Mm. Ja. Ja, jeg er nu øh, lidt klar på det stadigvæk, øh, men det ved jeg ikke. Det er også bare fordi, at hvis man ved, hvad det er, man går ind til, så er det også fint, men hvis man, ja, ja, men havde, jeg mener. For, hvis man havde forventet sig et eller andet, øh, der ikke er altså et, et spil med historie, så... Nej, nej, men det er jo bare stadigvæk, at det der, når du, altså det er det, den mercenary mode, der er i Revelations, det er mm -hmm. mere end det, der er i, i det der uh, mercenaries. Ja. ja, det skal nok passe. <coughs> Nå, men hvad hedder det? Jeg er totalt langsom her. Hvad hedder det? Det sidste det er, øh, hvad var det nu? Det var jo, det er øh, det, det ligger sådan at, at, at slås med øh, hvad hedder det? Hvad hedder det der? Mario World 3D? hvad hedder det? Ja, ja super trede. Øh, ja. Land, trede i land. Huske, hvad ja. det hedder. Ja. Øh, men hvad hedder det? Der, der der vinder der vinder der vinder Mario Kart 7 ganske givende for mig. Ja, øh, det, fordi, er det, og det synes jeg bare, det er evigt sjovt, der er ikke noget rigtigt, der er ikke noget, det er no-brainer, men der er lige nogle ting, som gør det til det bedste meget, gør det nogensinde, og det, ja, det, det, det, det, det er sådan hele pakken, det er bare det der med, at du kan flyve og køre under vandet, og, mm. og så faktisk også, det er det, en, det, er det første spil, jeg nogensinde i hele mit liv er blevet imponeret over 3D, altså sådan, mm. øh, ja, at, at du kan se det sådan, øh, i det, var sådan, det var jo sådan underligt nok næsten det spil, der begyndte at sælge den der 3D-effekt til en, fordi man ja. kunne godt lige overleve og have det på i det spil, og, sådan noget, og så er det ligesom smidt af på andre titler, det er i hvert fald for mit vedkommende. Ja, men det er også fordi, det er så vel veludført ligesom i uh, Mario 3D-land. Uh, mm. Nintendo, de ved godt, hvordan de skal bruge 3 d i deres andre spil, i hvert fald. Mm. Uh. Okay, Uh, jeg har nylig købt uh, Sonic Generations uh, til 3DS, og, uh, og 3D'en er faktisk uh, helt hjernedødt lavet. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan lave det så skidt, så jeg spiller det bare uden 3D, selvom at det vil være et spil, der, der er sådan lag og dybde i det, sådan, hvor du er langt bagved og langt foran i, mm -hmm. uh, i levelen, men det, det er bare ikke ligesom om, at de har forstået det helt og lavet det. <laughs> oh, Godfuck i helvede altid. Ja. Men jeg tror også bare, nu de holder lidt deres kort til kroppen om, hvordan man kan lave det smart. Ja. Det er det, det er fantastisk, 3D og Resident Evil. Det er egentlig bare det. Jamen det er også det, fordi at, altså, vi kan også lige hurtigt, så, så kan det være, at i stedet for at runde af, altså så, hvis vi lige skal runde af med, hvad vi glæder os til, og sådan noget af øh, kommende titel, og sådan noget, så er det så hurtigt. Hvad hedder det, det der eh, Diver og hvad hedder det, ma Madden 3D og Hobbits in Heaven 2D. Hey, de må også have nogen 3 d Jamen Jeg tror, altså... Øh... Du er ret glad for Mario 3 d øh, op. Ja, jeg, jeg er helt voldsomt vild med det spiller Altså fordi at det var et spil, der fuldstændig to måde fra sengen. Fordi at jeg sad og bare hyggede mig med det her lidt hvad skal man sige, Mario Galaxy inspireret spil, med ikke så store baner, og sådan noget. Jeg synes måske det var lidt sløvt det hele, og det var lidt for let, og sådan noget, men det tog alligevel ret lang tid at gennemføre, men så var det, jeg fandt ud af, at de har gjort noget fuldstændig mind-blowing genialt. Det var, at efter man gennemfører, så kan man øh, så unlock nye baner, som bare er, altså så, så det er faktisk, når du gennemfører spillet, har du kun gennemført 50%. Resten, de sidste 50%, kan man sige, er ligesom øh, bare en hardcore udgave. Øh, ikke af de samme baner. Nogle af banerne er remixed, og andre baner er de samme, men du skal bare klare dem øh, uden at blive ramt. Eller der er sådan, ham der Metal Mario, han forfølger dig. Eller Dark Mario, eller et eller andet. Øh, hvad hedder det? Shadow Mario. Go gold Mario. Ja, nej, han er der ikke helt nu. <laughs> Øh, uh, Jurio. ja. Yeah. Et hurtigt 3D-spil, hvis jeg hurtigt skulle I nævne noget, som er uh, godt så rhythm, th rhythm, rhythm Thief. Ja, klart. Det ah, skal lige udtale. And ja. the Emperor's uh, Treasure. Ja, uh, ja. Et Sega-spil, som uh, også sidder lige i skabet. Det er uh, sådan stilmæssigt, når man kigger på det, så ligner det Professor Layton-spil, men så er det bare med rytmespil i stedet. Hmm. Uh, med forskellige små rytmespil. Uh, Helt sikkert, der er også... Øh, er ja, godt, hvis man er ligesom mig, og ikke kan lide matematik, fordi man er snothammerende dum, øh, <laughs> <Yeah>. <laughs> så kan jeg godt anbefale det her rytmespil. Jeg, okay, fedt. Jeg, jeg elskede også professor Læsen, indtil gåderne blev for svære til mig. <laughs> det, <er> det. <laughs> det giver det så cirka i en time ind i spillet, så var jeg så ja. helt færdig og klar til at lægge det på hylden for evigt. Ja, det var sådan, jeg var, var faktisk søvn nogle gange, så løste det her, hvor mange kyllinger går over vejen, hvis eller oh. noget. Andet og sådan noget. Ja. Og jeg vil bare se tegnefilm film. Og... Professor Eton, det er rigtig, rigtig fedt, indtil man kommer forbi introen. Ja. Og, og de så begynder ja. at stille en spørgsmål, så det bare sådan noget, nej, nej, nej. Jeg tænkte ja. nu, der sker. Ja, det er det. Altså, jeg det skulle kom... bare have været et point. Mange af, mange af de der spillet der, dem, hvad hedder det, eller mange af de der gåder og sådan noget, det er bare sådan noget, jeg kom bare med vildt gæt altså tit var det bare ligesom meget held fordi jeg kunne, slet, jeg kunne ikke overskue og skulle regne det ud cirka det her og ja, altså også tit så fattede jeg ikke hvorfor jeg gjorde det rigtigt og sådan noget. altså jeg kunne ikke regne ud hvad det var jeg gjorde rigtigt nej, præcis. men okay men, men er ja, så sikkert, ligesom i skolen. de er jo populære så der er nok mest andre mennesker der kan lide sådan at bruge hjernen mm -hmm. men ikke mig <laughs> nej ikke på den måde <laughs> så man er til lateren, men ikke uh, kan lide uh, matematik og sådan noget, er så, som sagt Rhythm Thief. Der, også det der, eller der er også kommet det der Konami-spil, der også er meget Leighton-ish. Øh, Hvad det, det hedder? Jeg tror, det er sådan noget med morgård og sådan noget eller andet, i Paris og sådan noget. Øh. Ja, okay, men det er fint, jeg ikke kan huske det sådan noget, når jeg nævner det. Mm. Men hey, hvad hedder det, lige kort, er der ikke nogen af jer, der kan, er der nogle download-ting til 3DS, der kunne nævnes? Er du helt, er det, altså nu, nu ved jeg så ikke, det er jo så... Som er sådan noget altså, 3D-specifikke spil, eller hvad kan man sige? Det, der, det har jeg jo snakket helt godt om. Eller, snak, det har ved godt om, men det har jeg anbefalet alle folk, der har en 3DS og sådan noget, det skal de skynde sig at downloade. Mute-mods, var det? Det er mega godt. Ja. Det er virkelig, virkelig godt, og det er overraskende godt. Det var bare fordi, at jeg, hvad hedder, jeg så grafikken, og så tænkte jeg egentlig, jeg synes måske, det er det, det jo måske ikke lige helt min kop te, sådan rent stilmæssigt. Sådan har jeg tænkt hele tiden. Ja, men bare vent, bare lige snart du tænder dig, hører musikken, og så ser introen til og så er du så. Og så pludselig, jeg tror, det er faktisk lidt en, en, hvad hedder det, en klapsalve til, til det der gamle, hvad hedder det, var spil, øh, der kom til øh, Virtual Boy. Okay. Øh, der er i hvert fald mange referencer og sådan noget, og det er også sådan noget med, at du skal, altså, det der med at hoppe frem og tilbage, mellem baggrund og forgrund, mm. øh, det er så også efterhånden set et par gange nu, men altså, øh, men, men jeg tror, at de har haft meget det i tankerne, fordi der er flere af og sådan noget, hvad jeg kan forstå, der sådan, ligner lidt, eller gåder, mange steder, der minder lidt om hinanden, og Øh, og så også, hvad fanden var der mere? Jo, det der... Men, mig, det... men jeg vil lige sige noget om det. Jeg skal lige høre her, fordi jeg har set mange videoer, og jeg har set rigtig mange reviews, og folk siger, at det er helt fantastisk. Men jeg synes bare, du hopper rundt, og så skyder du med sådan en lille kugle hen på sådan nogle mudderklatter, og det ser simpelthen så tørt ud i grafiken. Det er det ikke. Bare spil det. Altså, okay. der er ikke at sige, fordi jeg har haft det præcis som dig. Jeg havde bare nogle pointe. Nej, det havde jeg ikke engang. Jeg tror bare, jeg havde en stille stund for mig selv, hvor jeg tænkte, godt og jeg skal have noget. Ja, Jamen, ja. Så det var desperation. Ja. Så, øh, men så alltså der også det der Michael Switch Force. Ja, det, det virker fantastisk. Det er helt vildt godt. Men, musikken er fantastisk i, i det spil. Musikken ja. virkelig gør meget for mig at spille, men, øh, i spil, men det switchforce, der, der er Michael Switch Force der, virkelig. Ja. kan også bare mærke at det er genproduceret. Altså, det, det er sådan det er ordentligt produkt. Ja, der, øh, der, der er, er pumpe for en skældning Jamen, det du, du, du føler ikke, at du sidder og spiller et download-spil, synes jeg. Altså, det, det føler man ikke. Men det kunne lige så godt være udgivet på cartridge. Mm. Øh. Ja, hvad ellers er der mere? Jeg tror at faktisk, at jeg har en del altså, til at lægge, øh, som jeg ikke lige kan huske. Fordi jeg, jeg, faktisk, jeg har downloadet ret mange ting fra den der e-shop. Øh. Men ellers så ved jeg ikke, at jeg tror, at måske vi skulle prøve os og lige hurtigt slutte af, og lige kan nævne et par titler, man glæder sig til, der kommer. Eller eller andet. Så jeg kan i hvert fald, altså lige i forbindelse med alt det her 3DS' noget, jeg, så kan jeg, fordi jeg tror, at det blev lokaliseret til Vesten. I hvert fald USA. Det der Code of Princess. Ja, det kan ja, jeg, jeg, jeg ud på her også, her. Men det gør det. Der er lavet sådan en hjemmeside. Atlas har måske en hjemmeside op, og man kan forudbestille allerede. Om ja. Atlas, det er jo øh, USA. Mm. Ja, ja, men altså... At, at der er ikke er en eneste atlas til DS, der nærmest ikke er... Oh okay, men der er nærmest ikke er kommet til Europa. Det er selvfølgelig rigtigt, altså. Det skal nok komme med tiden, det tror altså, jeg. Også, også når det er sådan et spil, der det virker virkelig gennemarbejdet. Det er jo også igen sådan noget brawler, RPG, øh, MMO-agtige party. Det ligner meget op af, hvad hedder det, Guardian Heroes. Ja. Det, det ligner meget, også på den samme måde, du... Level op og hvordan det er opbygget og sådan noget, og det er på ingen måde en dårlig ting det ser bare så lækkert, det er virkelig sådan stilfuldt og så er det sådan overanimeret og sådan helt i stykker det, det kan man da sige det, det glæder ja er der noget du glæder til? jeg glæder mig til helt mange ting <laughs> hvad hedder det? jeg har glemt mig sådan helt aus ausiansk. jeg har glæder mig til hvad det, det der Nino Kuni til DS i flere år ja. og jeg glæder mig til, helt sygt mere til det end PS3 ududgaven, selvom den skulle være helt fantastisk, men jeg synes bare det er sådan lidt noget specielt, at det blev lavet til DS først, og der er sådan jeg tror det er over fire timers hvad er det, sådan tegnefilm og sådan noget i det og der er sådan en stor spellbook med og sådan noget, det, er helt, det ser helt øh, episk ud Øh, og det er på vej. Okay. Ja, til, ja det er fået vestlige. Øh, ja. øh, og, og der får man den der spellbook med, hvad jeg virkelig ikke troede, man gjorde. Altså, jeg, jeg jo, tror, det er fordi, at de bruger den til at undgå piratgruppering, fordi der er sådan noget, ja, eller andet det, det er sådan noget, som samler sig, er det sådan noget anti-piratgruppering, jeg vil have. Sådan 200-siders bog, sådan med trylleformularer i. Det er sådan, det. Ja, Det er sådan, at hvad er det? Ikke det der DRM eller et eller andet, Ubisoft. Og så kan man bare søge sådan på Google, øh, i PDF, og så ligger den der bare ja. øh, samme aften, det udgives. Nå, men øh, hvad hedder det? <laughs> hvad jeg glæder jeg mig ellers til? Øh, jo, jamen, altså Middle Gear Rising. Ja, ja, jeg sagde den. Og så glæder jeg mig til Max Anarchy. Jeg tror, jeg vi forudbestiller det her. Eller du har bestilt det, Bo, har du ikke? Jo, jeg har, jeg har lige uh, siddet og spillet det her i går. Ej. Jeg har ikke spillet nok til, at jeg ville snakke om det nu fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes endnu. Nej. men øh, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal Hvis synes. Vi skal lige uh, kan lide Rage, det kan Double it. Dragon, og så bare 3D, yeah. og så Jamen, med en masse bossfights og sådan noget der, så tror jeg godt, du kan lide det. Min yndlingssange er det at altså ja, side Scrolling brawl. Den er fed. Det er det er sådan. Hvad med dig, Bo? Skal vi lige prøve at hurtigt... Uh... Ja, men jeg tror lige, at vi snakkede sådan om, hvad vi glæder os til med håndhold og så videre, ja. men, men øh, fordi der var faktisk et spil, jeg kom i tanke om på Vitaen alligevel, som jeg glæder mig lidt til, det er Silent Hill Book of Memories, mm. som er et af de mest udskældte spil, siden det er blevet annonceret, fordi det ikke er fuldstændig ligesom de andre. Det er ja. sådan top-down multiplayer, eller hvad der ja, er nu? Ja, det er sådan noget multiplayer, Diablo-klon-agtigt, noget med at grind modstyrelse, lidt mere PG. og det synes jeg er spændende ud. Jeg er ikke så meget til horrorspil og sådan noget der, men det her, det er sådan noget i Silent Hill-universet, du kan lave din egen karakter og sådan designe, hvordan de skal se ud og sådan noget, ud fra nogle valgmuligheder selvfølgelig, ikke, men, ja. men det er jeg altså lidt, lidt klar på, det er, Det er i hvert fald vækket min, min interesse, øh, at det er sådan lidt, sådan, lidt adventure-agtigt øh, noget i stedet. Øh, og så med sådan lidt element af noget af noget horror, uden at være sådan noget... Med billige closet scarers. Eller scarers. Billige closet skærsen med hunde, der hopper igennem vinduer i resten af. Yeah. Ja, Sådan er det. Øh, det har sagde, det måske heller aldrig været. Det har altid været lidt, mere, lidt creepy humor. Øh, uh, humor. Uh, horror. Som <laughs> <laughs> uh, radio, der siger... Yeah. Ja. Være bange. Og der bare træner øh, aske udenfor. Uh. Man, så ja, det glæder jeg mig til. Jeg tror også, at man kunne blive ved med at snakke, men der er noget med, Bo, du skal på arbejde nu og sådan noget. Yep. Men øh, skal vi så ikke bare sige, at vi egentlig snart laver et øh, podcast mere, øh, og som, hvor vi lige bestemmer os for et emne, som øh, på, vi, vi måske lige øh, kommer i tanke om, hvad vi vil snakke om lidt før. Yep. Og så... Øh, Sidste spørgsmål. Ja? Øh, skal den købes 3DS'en, excel -en, eller skal den ikke købes? Den skal jeg skal høre der skal købes. For? Jeg er meget, meget klar på... Jeg, jeg sidder hele weekenden her... Nu er det kommet lørdags... Jeg sidder hele weekenden og tænkt på, om jeg lige skulle storme ned og købe en. Men jeg har en, en 3DS nu. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en XL. Men nu tænker jeg, at nu vil jeg lige benytte chancen for at vente, selvom ikke kommer nogen andre farver. For der ja. er jo virkelig over, at jeg ikke ventede og så fik en 3DS i hvid. Fordi jeg synes, den hvid er virkelig fed. Men det er ikke sådan noget med, at jeg vil gå ud og så, når jeg har en 3DS, så købe en til... Nå. Men ikke så, den vil jeg virkelig gerne have. Men, øh, jeg, vil jeg vil også virkelig gerne have, have den. Og så må man, man må bare bide at der ikke kommer sådan en ekstra øh, hvad det analog på, og så bare sige fuck det. Og så er det heller ikke det er jo heller ikke sådan en. Det bliver ikke en first person shooter konsol så fuck det. Ja. Men øh, jeg skal også have den, men øh, jeg tror, også, jeg ja. Jeg har ikke lige penge til den, og så altså, den anden den kan det samme, men jeg vil rigtig gerne have en større skærm. Jeg synes, det ser rigtig øh, seks ud, at skærmen er så stor. Styrkhusen sidder også bedre, lader mærke til den, ja. sådan i siden, ligesom øh, på DS'en. Så skulle man ja, også have ja. halvanden times mere batterier, det er alligevel også lidt, ja. det. er kører meget, meget to. Ja, det er det. Um. De små ting der, små ting der er det er jo ikke, men det er jo sådan nogle, der forsvarer i hvert fald, synes jeg netop, at jeg gerne vil have en xl os. Ja, og så er trelinen skulle pop mere i på fjerisepoen eller ikke pop, men den skulle det skulle virkelig mere sådan af en trelin, øh, at den er kraftigere, eller ja, den skulle virkelig mere sådan øh, let at se med øjnene fordi det ikke er så småt. Altså jeg synes for, for eksempel, altså jeg jeg havde jeg havde jo bare en almindelig øh, DS øh, før, og så fik jeg den der øh, Excel, og jeg var altså jeg, jeg har været virkelig glad for min Excel. Ja. Øh, men det samme, det tror jeg også, jeg kan sige om, om 3DS'en. Bare at 3DS'en, den måske... Øh... Ja, det, lige præcis det der med, at den har det der 16.9-format, eller i hvert fald sådan, øh, øh, hvad hedder det? hvad hedder det, Wide det er bred, Ja, widescreen-format. Det gør, at, at du ikke føler, at skærmen er for lille, selvom den er så lille, som den er. Men jeg er slet ikke et øjeblik i tvivl om, at man også vil... Altså... Jeg vil elske den der Excel, og jeg skal også bare have den så hurtigt som overhovedet muligt. Også, også det, at der, at der også kommer en, en Circle Pad Pro til 3DS X, det er <laughs> ja. også noget jeg leder mig til. Jeg har altid ja. godt kunne tænke mig en håndholdt konsol, der er på størrelse med den originale Xbox. <laughs> ja. Jeg synes, jo mere en konsol kan ligne en gamegear, jo bedre. Ja. Ja. Øh, <laughs> og så hvis man får den samme vægt, så ved man, at det er kramt. Ja det kan du igen 6 stop batterier på en halv time så so <laughs> uh... <laughs> <laughs> og det er også fedt at søgelpåporden den skal, den skal jo have batterier i det er jo, altså, det er jo så fedt hvad yeah. hedder det og noget andet det er at ja øh... hvad er det der noget er ja Nå, jo, jo det er lige den sidste ting det er at, at hvad hedder det Kid Icarus er nok det første spil Nintendo har lavet øh, der kan patches altså sådan over opdateringer så hun ikke er på et tidspunkt Når, når de sådan har glemt lidt om Hvor mærkeligt det er at de ikke har øh, udnuttet den her til den At det lige sådan kommer en weird update Hvor alle bliver glade det, det, det går lidt og drømme om Det glæder mig til ja, De har selv sagt at det skulle være helt vildt svært jo. Altså det har de selv sagt De har sagt det er ikke lige det og de har ikke planer Nej men det er sjovt lige, Fordi nu efter Kid Icarus Så er alle nye spil de vil kunne patches Altså de vil kunne få en update Så de kan ja, sådan, ændre spillet eller spillene Er ja, klar. Men ja, skal vi sige at det var det? Ja. Yeah. Og så kan vi sige, hvad det, hvis folk okay. er lyst til at stille spørgsmål eller give os et emne, vi skal dreje omkring, så skal de øh, skrive til gmail.com og så øh, husk at fortælle din homie omkring os eller om os. Husk at fortælle din homie om os. Peace. Yeah. Peace out. He's out.